Hallå på dig Thomas! Känner du dig stark och redo för ett riktigt äventyr? Mm, jag vet inte om jag skulle kalla det här för ett riktigt äventyr alltså. Men jag känner mig väl typ redo för det. Oj, oj, oj <laughs> Hur är läget annars? Eh, jo, tack det var, väl, eh, det var väldigt bra ända fram tills jag stiftade bekantskap Med en av de här eh, inoljade muskulösa blonda männen Som <laughs> ja, tydligen var väldigt populära där 70 80 tal Ja alltså barbarfilmer och liknande har ju haft en storhetstid och det finns ju en hel del spännande titlar från den här filmeran. Mm. Vissa mer kända än andra, det är ju en som verkligen lyser upp och som de flesta verkar minnas. Ja, oh ja, nog har vi väl alla stiftat någon slags bekantskap med konen, och det är svårt att glömma den karaktären och glömma Arnold Schwarzeneggers fantastiska insats där också. Jag måste ju erkänna att jag tycker rätt så bra om Conan. Alltså, den är mm. jätteustig. Där är jättemycket som är jättekonstigt men är ganska typiskt för den tiden, om vi säger så. Mm. Men det är ändå ett äventyr och det är ändå rätt så lätt att sjunka in i historien och njuta av den i all dess fantastiska ustighet. Men eh, å andra sidan så finns det ju en hel del andra i den här genren också som eh, inte har riktigt lika bra rykte och vissa av dem har ju nästan försvunnit helt ur folks minnen. Mm. jag misstänker att eh, skaparna bakom den här filmen kanske hade velat att den försvann fullständigt <laughs> det är i alla fall intrycket jag får när jag sätter mig för att försöka efterforska den här för eh, det är inte lätt att hitta någonting som man kan klassa som faktisk information om den här. Det är verkligen locket på. Mm, och jag kan ju förstå dem så här i efterhand. För jag ställde mig själv den frågan både under filmen och efter filmen. Och jag skulle vilja ställa den till alla som lyssnar som faktiskt var med om när den här, när den här filmen kom där på tidigt 80-tal att... Var den här någonsin bra? Alltså häftigt bra som man ändå tycker att Conan var... Och som jag, precis som du, kan tycka att Conan fortfarande är idag. För att om jag tittar på Flashgården till exempel... Som vi ju ändå har sett och som vi har pratat om... Och som vi båda tycker väldigt mycket om... Så kan jag se liksom det här som, som var häftigt då förmodligen... Som vi kanske sitter och skrattar lite grann åt... Men fortfarande med glimten i ögat idag... Här när vi pratar dagens film och ämne så är jag inte helt säker på om det här faktiskt var häftigt någon gång. När med den stora skillnaden mellan om man nu tar Conan the Barbarian eller Flash Gordon specifikt som exempel det var ju att man hade en solklar idé om vad man ville uppnå. Man hade också ett gediget källmaterial man kunde bygga på, sen tog man sig enorma friheter på det materialet naturligtvis. Det är inte direkt någonting man kan klämma ihop allting av och sätta i en enda film. Man måste ju i så fall ta bitarna som man gillar och skarva ihop dem och försöka göra en faktisk berättelse där de är med. Mm. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte och... Det är ju precis som du säger att det finns ju ändå element i både Flash Gordon och Conan som vi båda tycker om. Därför att vi ser att det fanns en genuin tanke där. Vi ser mm. att det fanns en passion. Vi ser att det fanns en vilja. Här ska vi göra en film som ska bli bra. Sen blev den... Ja. Om vi ska vara helt ärliga. Men Nja kan ju ha så enormt mycket att komma med. Åtminstone om man har den där lilla glimten i ögat. Mm, mm, visst. Jo, det finns ju många filmer som lever på det än idag. Just att det där nja räcker ändå ganska långt för att man ändå ska tycka att det är... Det uppnår en kultstatus och det är, ju, det är ju tillräckligt, det är ju nog så mycket för att en film ska kunna leva vidare och faktiskt ändå kunna uppskattas även i efterhand, alltså långt mm. i efterhand. Och det är väl som du säger, det är mycket därför som just Conan och Flash Gordon lever än idag och har ändå ett gott namn. Även om, ja, som sagt, det är inte de bästa filmerna som har gjorts genom århundradena direkt, är det är ju inte. Medan man kan säga att den här den saknar ju väldigt mycket av det mesta, inklusive ett gott källmaterial antar jag. Vilket är synd när det ändå faktiskt finns något källmaterial att stå på och det gör mig ju nyfiken på just originalhistorien också att vad det här egentligen till en början är det bara att jag har gått fel i filmadaptionen. Jag skulle nog vilja påstå att det har gått fel på pengar och ambitionsnivån. För vad jag har förstått av den lilla info jag har fått fram så har det ändå varit en ganska populär serietidning som dagens film bygger på. Mm -hmm. Mm -hmm. Men eftersom jag inte har haft möjligheten att läsa den så kan jag inte säga om det är en gedigen adaption eller ej. Rent spontant skulle jag säga verkligen inte men det är ju för att jag har sett filmen och serietidningen kan inte vara så här usel för eh, jag har läst amatörfansin som är hundra gånger bättre än där. ja nej faktiskt så jag har också svårt för att tro att det ska vara värre det behöver ju i och för sig inte heller vara ett problem om man satsar på att göra en underhållande B-film men jag är inte riktigt säker på vad man har varit ute efter här egentligen för det drar extremt mycket åt B-filmshållet men det drar också lite åt konstnärsfilmhållet mm. mm. och ett par andra håll som jag inte är riktigt säker på vad jag ska definiera dem som men det finns mycket passion här och det finns en hel del av skådespeleri också. Men äm, jag vet inte om det är tillräckligt mycket för att göra den fantastisk för att den är så dålig Eller om det bara landar platt för att det faktiskt är bara dåligt Det är ju lite det vi ska diskutera och försöka komma fram till i dagens avsnitt Ja visst, det är väl så Och jag, ja, jag får se verkligen var jag landar någonstans För det är mycket att smälta just nu känner jag Ja, för äm, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Vi har sett någonting som heter Your the Hunter from the Future som då är från 1983 regisserad av Antonio Margheriti med ett källmaterial som är då en serietidning gjord av Ray Collins och Juan Zanotto. Ja och anledningen till att vi har valt att titta på den här filmen till idag det är ju för att vi har fått blodad tand på så kallade skitfilmer. Mm. För eh, när vi till vårt aprilavsnitt förra året valde att titta på The Room så insåg ju vi ganska snabbt att det här är ju en riktig skattkista av intressant material att få sätta tänderna i. Att, eh, vi bestämde oss ju för att försöka titta på en riktig skitfilm med jämnt mellanrum. Mm. Och saken är ju den att det finns ju ganska många kända skitfilmer. Och några av dem har vi ju tittat på. Flash Gordon är ju en av dem. Mm. Och det är ju också en av dem som vi båda har haft roligast av att titta på. Trots att det fanns en enorm mängd saker att ifrågasätta i den filmen. <laughs> Men eh, vi ville ju också ta chansen att titta på grejer som vi inte hade hört talas om alls tidigare. Så vi började ju dragga runt på internet för att få lite tips på vad det, det finns för riktigt usla filmer där ute. Och det här namnet dök ju upp. Ganska ofta. Mm, det finns ju gott om listor där ute, självklart, som just tar upp vad som anses vara inte bara dåliga filmer överlag, utan rent av det värsta som har producerats någonsin. Mm. Just om man, om man går så djupt att man tar fram de här riktigt värdelösa filmerna rent av, då hittar man ofta stycken titlar som man aldrig har hört talas om och som man ska vara glad om man inte har hört talas om. För det, liksom, det, det räcker med att läsa titeln så förstår man att jo. Det här är nog förmodligen inte alls bra. Medan några bara är så här att det kanske ändå ens intresse eller att man kanske kände igen regissören som ju fallet var med när vi tittade på Alone in the Dark av Uwe Boll för Uwe Boll vet vi ju att ja, men han gör dåliga filmer om vi tar någon av hans filmer det spelar egentligen ingen stor roll vilken vi kommer att se en dålig film och det kan vara kul ändå Därför att han är ju, han är ju ökänd för att göra just dåliga filmer men Jor äh, namnet det sa mig absolut ingenting faktiskt och inte ens några av de vänner som jag hade som ändå är intresserade av film kunde heller riktigt placera vars You're the Hunter from the Future egentligen kom ifrån. Så därför kändes det ju väldigt intressant just att Ja men den här dyker upp på så många listor och den ska vara så dålig säger man men jag har aldrig hört talas om den tidigare. Nej och det var väl av en ren slump som mina ögon egentligen föll på titeln och jag tyckte att Nej, men det här låter ju lite spännande. Det är ju en väldigt, väldigt udda titel med ganska mycket potential. För ämnet är ju ganska spännande och idén att blanda lite futuristiska drag med väldigt barbariska låter ju väldigt lockande på det där ustiga sättet som vi båda tycker om. Mm. Så att jag började ju göra lite efterforskningar inför att vi skulle titta på den här. Och som jag nämnde så är det ganska mager information där ute. Det är ju precis som att någon har försökt att gräva ner den och låtsas som att den inte finns. Men jag hittade ett par faktum här som skulle kunna avslöja varför vissa saker är som de är. Nu måste vi ju ta den här informationen med enorma nypersalt, därför att jag kan inte riktigt verifiera var informationen kommer ifrån och hur mycket sanningshalt där är. Men med tanke på hur filmen är så är jag väldigt villig att eh, tro på det här om vi säger så. För tydligen ska den här ha varit inspelad som en tv-serie på fyra avsnitt. Oh. Som har sänts på italiensk tv. Det är ju nämligen en italiensk studio som har filmat den. Och tydligen ska de bara ha med tillräckligt mycket material för att fylla två av de här avsnitten i den här filmen. Vilket då betyder att det är mer än två avsnittsmaterial som saknas. Och det kan ju förklara varför vissa saker händer väldigt fort, varför en hel del inte verkar riktigt hänga samman och hur tusen gick det där till egentligen. <laughs> För är det då så att de har tagit innehåll motsvarande två avsnitt från en fyra avsnitt lång serie... Mm, då är det ju inte sådär jättekonstigt att det inte riktigt stämmer med eh, traditionellt historieberättande. Mm, nej, det skulle faktiskt förklara jättemycket av de problem som den här filmen främst lider av. Bortsett från ja, hur skådespeleriet ser ut som vi ska prata om senare. Men just när det gäller historia i synnerhet och hur scener hänger ihop eller rättare sagt inte hänger ihop. Och hur klippningen ser ut att vara gjord. Jag menar, saknas det så mycket material, då är det ju inte konstigt att det blir väldigt förvirrande. Jag kan inte begripa varför man valde att klippa om det till en film. Var det för att man tyckte att det skulle bli enklare att övertala filmbolag eller tv-kanaler att sända en film istället för en tv-serie? Visst, för all del, det kan jag väl på något sätt sympatisera med... Men är det bättre att lämna ifrån sig en misshandlad produkt än att försöka sälja in den som på något sätt ändå är fullständig och kanske inte riktigt lika snurrig? Eller hur? Det känns ju som att det var ett väldigt konstigt beslut att ta i sådana fall. För nu blir ju ändå resultatet ja det här. Som sagt, det är en hel del förvirring som råder just på grund av att det blir så konstig klippning mm. på så många ställen. Och är det då för att det fattas material däremellan... Så ja, mm, det är svårt att hänga med i en historia om det då visar sig vara saker som har helt enkelt fallit bort som skulle kunna förklara väldigt mycket. Samtidigt uppstår det lite av en paradox här kan jag tycka för... Um, om vi ska vara helt ärliga, jag tycker inte att de har innehåll till en film på en och en halv timme. Och det känns jättekonstigt för om man då vet att det saknas jättemycket material och samtidigt tycker man att de drar ut både fruktansvärt mycket i det de redan har där hur seg har inte tv-serien varit? <skratt> det är ju faktiskt en bra fråga att ställa sig. <skratt> Eller har de bara valt att ha med de absolut sämsta delarna i filmen? Det är ju inte ett beslut jag skulle göra men jag måste ju erkänna att det är modigt i så fall. <skratt> modigt ja, men kanske lite dumt och hemskt konstigt beslut att fatta. Ja, det där skulle jag ju gärna ha grävt mer i och framförallt i sådana fall har försökt hitta just de här originalavsnitten på om det då är italienska men jag antar att det blir väldigt svårt för det är ju som du säger att överlag så är det ju svårt att hitta någon form av vettig information kring den här filmen överlag och historien mm. så det, det är som sagt som att man verkligen försöker bara begrava alltihopa det var ju inte ens lätt att bara få tag på filmen på ett legalt sätt men vi lyckades mm. ju faktiskt för det har getts ut dvd bland annat men inte i vår region om man säger så Nej, mm. vi får vara tacksamma för regionsfria DVD-spelare och liknande för eh, annars hade det här varit ett svårt avsnitt att spela in eh, utan att svärta ner händerna allt för mycket Ja, verkligen och man får ju vara glad att man lever i den här tiden just eh, tack vare internet för via diverse auktionssajter och liknande så går det ändå att få ta på det allra, allra mesta och det finns ju till och med så att man kan köpa och få ta på just VHS-utgångar Går av den här filmen om man bara vill lägga pengarna på det. Mm. Så det är ju väldigt tacksamt när man då ska försöka jaga efter någonting som ändå är så svårt att, att få tag på och hitta någonting om som, som gör. Ja, för vi försöker ju att inte uppmuntra att skaffa filmer och liknande på det där lite fulare sättet. Hust, hust, harkel, harkel. Men går det så försöker vi ju alltid göra rätt för oss och som sagt var det kräver lite tid och energi men det gick ju faktiskt och nu är den stora frågan tyckte vi att det var värt pengarna? Ja och vi, vi behålla det här. <laughs> det ska vi ta reda på här näst. Men det är väl lika bra att bita i det här sura äpplet så att vi blir färdiga med det. Vad handlar egentligen Your Hunter from the Future om? Jo, vårt äventyr tar plats i en tillsynes förhistorisk tid där den unga kvinnan Kala med sin äldre beskyddare Pag är ute och jagar med resten av deras stam. De båda attackeras av ett jättelikt öde monster som de står chanslösa inför men räddas av Jor som från ingenstans kommer till deras undsättning och dräper monstret. Tacksamma erbjuder Kalla och Pagg sin räddare att komma till deras by där en fest vankas. Här berättar Jordi Lilla, han vet om sig själv, att han kommer från bortom bergen och söker efter sitt folk som han inte har något minne av. Den enda länken till sitt förflutna är den guldmedaljong som han bär på sitt bröst. Festen avbryts dock plötsligt av att byn attackeras som en vildsint stam som förstör och dödar allt i sin väg. Trots att Jor och hans nya vänner tapper kämpar emot är villernas antal för stort och de tar Kalla till fånga. Jor svär på att rädda Kalla från fångenskapen och samtidigt även ta reda på Mer om sitt förflutna, till vilket han har fått en viktig ledtråd. För ute i ökenlandet ska det nämligen finnas en ung kvinna som bär samma sorts medaljong som han själv har. Och det här låter ju ändå som att det har en viss potential. Jag menar, det är klyschigt som Tusan, men ändå. Det är ju en klassisk äventyrshistoria i stil med Conan- och en sådan kan ju vara tillfredsställande lite då och då. Men när man släpper beskrivningen och faktiskt börjar titta på filmen- så börjar det bli distraherande ganska fort. Mm. För det första vi egentligen ser är Jor som joggar runt bland stora bergsklipper- och det är så klumpigt filmat att man verkligen ser att han springer fram och tillbaka på ungefär samma ställe. <laughs> och ser verkligen ut att försöka spana och titta. Att, oh, titta, här är jag på en ny plats och jag har inte alls stått här för fem minuter sedan. Ja, <laughs> oh, gud alltså. Jag tycker att hela, hela det här introt med musiken som spelas om med han som kommer hoppandes där... Och kameraförningen sedan också. Jag känner bara direkt så här: ah, Vad ska det här bli för en typ av film? Och det blir ändå ganska fantastiskt, mycket tack vare musiken. Och så just att han är så, ja, han är nästan. Jag ska inte säga att han är förvirrad, men jag tycker det blir lite förvirrande just i och med att, som sagt, han hoppar ju som om och kring på samma ställe. Det ser man ju <laughs> ganska tydligt ändå. Så att det, det börjar ändå rätt bra, tycker jag, med den här, den här förvirrande inledningen. Jo för inledningen är verkligen adredalinpumpande, de har en hel kör som sjunger den här titelmelodin och de försöker lägga på allt krut för att berätta att nu ska ni verkligen få uppleva en episk historia av sällan skådat slag. Men bilden hänger inte riktigt med i den pumpningen som musiken försöker göra för mm. den känns lite halvhjärtad. Kameran är lite sådär slö och trött som att den är ganska nyvaken och um, som sagt, jag själv står mest och um, låtsas springer här och där och springer fram och tillbaka på ungefär samma sträcka och ja, som sagt var <laughs> det... Det är inte riktigt den här adrenalinkicken som man uppmanas till att få. Nej, det, det enda som ger mig någon form av adrenalinkick. det är just musiken. Det är bara synd att den går inte riktigt hand i hand med vad som faktiskt händer på skärmen. Och det är ju faktiskt någonting som jag lär återkomma till. För musiken kommer vi få höra fler gånger i den här pampiga kören. <laughs> Och vi kommer också få fler av den här så kallade då action-sekvenserna som ska hända samtidigt som musiken spelas och man ska känna, som du säger, det här adrenalinpumpet, men jag är inte riktigt säker på att det är det jag känner Jag älskar att du kallar dem för de så kallade action-sekvenserna <laughs> Ja, men det är ju det de verkligen är för mig Jo, men det är ju en sån talande beskrivning för det känns så halvhjärtat Allting känns halvhjärtat i den här mm. filmen. Mm. Och jag vet inte riktigt om man ska skylla på regissören, manusförfattarna eller skådespelarna. Eller för den delen kamerarbetarna För <laughs> um, allt är verkligen så uh, okej okay, eftersom du tjatar så. <laughs> ja. ja, jo. Jag kan även tycka att eh, koreografin i den här filmen när det gäller Fighter som ju också ska vara ja adrenalinpumpande och som får stå för väldigt mycket av då den action som kommer i filmen alltså det är inte så mycket till koreografi som en brist på koreografi för där är det också det här lite överspelande och samtidigt också bara så felgjort att när någon ska ta i synnerhet och Jorg, när han ska ta och göra någon form av sån här rallarsving verkligen så hinner ju liksom folk falla till marken innan hans, innan hans knytnäver ens kopplar med dem. <laughs> Jo, men det känns ju verkligen som att någon har tyckt att det behövs väl ingen koreografi för att säga till någon att de ska springa fram där. Eller att de ska slåss där och så vidare och så vidare. Utan det kan de ju improvisera på plats. Mm, mm. Problemet är bara att då är det precis vad du får. Någonting där ett gäng människor försöker att improvisera på plats. Mm. Ska du göra en snygg actionfilm med väldigt laddade scener då krävs det rätt mycket arbete och repetition och så vidare för att man verkligen ska få till de här scenerna som drar in åskådaren och vägrar släppa taget. Mm, mm. Ofta påminner det här mer om en studentfilm där man äm, ska simulera stridsscener men där man inte riktigt vet hur man gör och därför överskådespelar för att äm, det ska se ut som att man faktiskt slåss men man gör det inte och man ja, slår ja. väldigt långt ifrån ansiktet och så vidare och så vidare. Mm. Men kameran plockar inte upp illusionen utan den plockar upp vad som faktiskt händer. Och det ser jättepåklistrat ut. Ja, och det. alltså kameran jag gör ju väldigt mycket av det som det som gör att den här filmen sjunker ganska ordentligt för mig. Nämligen just hur de hanterar alla inzoomningar och allt det här. Det blir som så himla konstigt och hackigt och dåligt bara. Så det är också ett av de här grejerna som det känns som att det är någon som hanterar kameran som också är student i såna fall att det här är ett projekt och man har inte riktigt kommit in i det hela och vet inte hur man ska hantera situationer utan man bara filmar lite granna och zoomar när man tycker att ja men här blir det häftigt och så ser man inte ens vad det är de zoomar in på för de zoomar in för nära. Ja vi kan ju säga som så att en kompetent kameraman hade ju kunnat rädda den här filmen lite grann åtminstone. Inte till en nivå där den hade blivit bra, men till en nivå där det hade känts som att Jo, jo men okej, okay, jag kan väl spendera en stund med att titta på den här för det ser ju ändå um, okej okay ut. Mm. Mm. Jag tänker på många tv-serier med action-tema som eh, Sina, Warrior Princess eller Hercules <laughs> eller alla de där som gjordes främst där i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, mm. där det är ganska så dåligt skådespeleri men det är ändå en viss skärm som gör att man kan inte låta bli att titta därför att det är något fascinerande över det, hur eh, uselt det är är på både skådespelerifronten och på rekvisitafronten. Ja. Mm. den här når ju inte ens den nivån när det kommer till sådana saker och det, det är synd för um, som sagt var det hade kunnat lyfta den en del inte mm. till um, stor filmstatus men ändå Nej, det skulle ju fortfarande plocka bort väldigt mycket av det som gör att jag har som svårt att engagera mig och följa med i vad som händer, det känns som att det är Många bitar som är väldigt, väldigt lösa här och som är gjorda ganska halvhjärtat ändå. Eller i alla fall inte, inte bra. Vad ska vi inte säga att det är halvhjärtat? För nu har man ändå försökt att göra det här på ett seriöst typvis. Och många skådespelare går ju verkligen in i sin roll alldeles för mycket- men som sagt helheten blir ju som så himla mycket sämre av att det är så många bitar som, som inte stämmer. Jag skulle nog säga att halvhjärtat ändå är ett ord som beskriver det mesta i den här filmen ganska bra- för vi har inte ett professionellt team när det kommer till manusarbete eller kameraarbete eller regiarbete eller klippning eller någonting. Utan vi har människor som låtsas att de är professionella ungefär på samma sätt som barn leker mamma, pappa, barn. Och det lyser ju verkligen kring den här filmen sen behöver det ju inte vara en faktor som gör att en skitfilmen inte är värd att se tvärtom, det finns en hel del ganska skrattretande scener i den här filmen som är manus eller kameraanknutna men mm, äm, mm. å andra sidan det är väldigt distraherande när man inte är riktigt säker på vad det är man tittar på och i vilken ordning man ser det eller vad tusan det är som håller på att hända för att kameran verkar vara på väg åt ett helt annat håll än vad skådespelarna <laughs> och så vidare ja, ja. för om inte jag minns helt fel när vi snackade precis efter att du hade tittat på den här filmen så sa du ungefär jag vet fortfarande inte vad den handlar om nej, <laughs> faktiskt för jag tyckte inte att den fick som ingen riktigt bra så här avslut på sig och jag fick inte så många saker förklarade för mig. Så att jag satt mest bara var ett frågetecken och undrade lite så här. Men nej, vänta nu, stopp på belägg, den kan ju inte ta slut nu. Jag vill ju få svar på en massa frågor som jag har haft genom hela filmen. Och samtidigt så tänkte jag stilla i mitt sinne att nej, låt dem bara försvinna. Låt <laughs> låt eftertexterna få rulla. Och så släcker vi nu och så går vi och sover på det här. Ja, och kanske vaknar upp med en riktigt rejäl minneslucka. Ja, i, i allra bästa fall så hade det hänt. Det hade kanske inte varit så himla bra för det här avsnittet. Men jag hade ändå inte lidit så mycket av det kände jag. Nu är vi ju lite elaka redan på förhand för som sagt var det finns mycket skrattretande här som vi faktiskt har njutit av men mm. det är ju svårt att prata om den här utan att belysa de här punkterna som faktiskt svider och ett av dem är ju manuset för manuset är ju helt förvirrat rakt igenom. För de har verkligen velat ha med väldigt mycket men samtidigt inte varit helt säkra på vad som är relevant eller ej. Så att de har hållit kvar på saker som är ganska meningslösa vilket också gör att den känns väldigt seg här och där. Mm. Och saker som kanske känns lite mer relevanta verkar det som att de bara hastar igenom därför att ja, men det tyckte inte vi var intressant. Ja, jo, men det är ju vi som ska titta på den- och allt som hjälper oss att hänga kvar i illusionen- är väl bra, så ge oss vad vi vill ha för tusan. <laughs> ja, precis. Jag tror att det är det här med att tempot- får, inte... Tempot får liksom inte sjunka- för mycket, för ofta utan istället så vill man ha så mycket action som möjligt för det ska ju ändå vara mer av en sådan film det ska, vara en, det ska ju vara ett äventyr trots allt så då spolar man förbi de här, inom lite segare partierna och vill liksom att nu ska nästa action-scen komma istället, nu ska Jor få slåss igen eller nu ska någonting hända med Jor och Pag och Kala eller någonting i alla fall att nu måste de träffa en ny typ fiende eller de måste träffa ett nytt folk eller vad som helst. Och så ser han när det, när det lugnar ner sig då vill man som snabbt få det överstökat så att det kan gå vidare till nästa då adrenalinpumpande host host <laughs> actionsekvens sekvens host host. <laughs> Och ändå har de tryckt in scener där det ska vara lite ömt romantiskt och karaktärsbyggande mellan karaktärerna. Ja. Men de fyller det inte med någonting som kan kallas för karaktärsbyggande eller relationsbyggande. Utan det är mer att de bara står på samma plats, tittar på varandra, pratar till varandra men säger egentligen ingenting. <laughs> nu kan du ligga här, sova. Jag tänker hålla vakt. Ja, alltså ja, Jors enortsrepliker också. Bara överlag det mesta som folk säger i den här filmen. Det, det är inte jättebra skrivet verkligen. Men speciellt i Jor häver ur sig. Och även sättet som han agerar på. Nu ska vi ju snart börja prata karaktärer kanske känner jag för, för att hålla på på det här viset. Men, men fortfarande det är som du säger att Alltså en del av de här scenerna De leder som ingenstans därför att det, det sägs För lite oftast Eller ingenting överhuvudtaget Fastän att de öppnar och stänger munnen Men <laughs> äm, jag räknar inte rappakalja Som dialog om jag ska vara helt ärlig Och äh, det finns en hel del Rappakalja i den här filmen Ja, hur mycket en kameramän försöker få det till att bli någonting mer än bara rappakalja när de då ska försöka visa hur sensuellt någonting är genom att då zooma rakt in i människans ansikte. Eller bara försöka se på en panorering, eller vad du nu ska kalla det för, vad du nu ska likna. Ja, jo, jag måste ju erkänna att det är ett par Inzoomningar i den här filmen som jag inte känner mig helt bekväm med. Och det handlar om huvudrollens um, höftskynke som kommer lite för nära kameran ibland. Ja, det här med att det måste vara förhistorisk tid att alla ska gå omkring i alldeles för lite kläder och visa väldigt mycket hud. Alltså man får ju gärna ta då i beaktelse, hur lågt håller vi kameran egentligen när vi filmar de här flykterna och springscenorna? vad jag har sett så har det inte varit något oanständigt som har tittat fram mer än det oanständiga att den här filmen existerar överhuvudtaget men det är farligt nära ibland och det är farligt nära illa illamående också ja, ja, jag är glad att någon har ju ändå, antingen har man bara haft tur eller så är det ändå någon som faktiskt har kunnat ha lite grann så här fingertoppskänsla och lyckas klippa bort sådana saker men jag undrar just jag tror att de bara har haft flyt ja det känns mer som tur än något annat för hade man haft sån fingertoppskänsla så hade man inte gjort en sån här film. Nej, nej, skicklighet överlag är någonting som det är väldigt, väldigt sparsamt med genom den här produktionen. Men eftersom att vi redan har varit inne och nosat på honom och hans höftskynke så eh, kan vi väl börja titta lite närmare på jag själv. Och vilken he karaktär han ska föreställa. Ja, som sagt, det verkar vara någonting med den här tidens filmer att ha de här mm, he blonda muskulösa killarna helt enkelt. Samtidigt är han inte så uppumpad som man annars hade kunnat vänta sig av en sån här film. För um, Schwarzenegger till exempel är ju helt enorm i Conan. Jo, han satt i någon slags standard verkligen, men det är ju i en klass för sig. Jag är lite mer... Jag får nästan magsyra av att säga det här normal i sin kroppsbyggnad alltså han är ju fortfarande tränad och muskulös men det är inte mm. på det där uh, helt översvällande sättet utan det är ändå ganska så um, normalt om man säger så, mm. jag kan köpa honom som actionhjälte som är en man som alla andra men det är ju inte det de försöker bygga upp honom som. Så att hans utseende stämmer ju inte riktigt överens med de beskrivningarna som han får och den uppmärksamheten som han får. Nej, visst. För vi får ju höra så otroligt ofta, i synnerhet från Callad då nu är ju hon uppenbart väldigt förälskad i honom. Men ändå, det är inte bara hon utan även en och annan person som säger att det är någonting speciellt med Jo, och att man liksom märker det på honom att han är annorlunda. Men han är väl inte så himla annorlunda i Egentligen tycker jag, jag menar okej okay, nu verkar ju ingen annan i den här filmen typ vara så pass vältränad som han är vilket jag finner lite märkligt också men det är som det enda som egentligen står ut ja, och hans blonda väldigt typiska hår och fysyr. Då. Det är ju dock en sak som Jor har upptäckt som ingen av de andra verkar ha gjort. Och det är ju rakhyveln för um, han är så enormt slätrakad jämfört med alla de andra då som har enorma yviga skägg eller extrema skäggstubbar. Så det är kanske det som gör att de är så imponerade. Ja, speciellt eftersom det där håller i sig dag ut och dag in, och vi ser ju inte dit att han tar fram typ kniven eller yxan eller någonting och står och rakar i, utan han bara håller sig snygg. det är väl ett sätt som de då försöker göra det tydligt att han är speciell och annorlunda jämfört med alla de andra. Men det är en ganska konstig sak att använda att han är då slät, rakad och ser snygg ut. Om man mm. tittar på Kalla, så behåller hon sin eh, permanent och hela sin sminkning genom hela filmen. Och, eh, <laughs> det är väl lite helt normalt för eh, grottfolk folk att se så där inom hatas snygga ut dagarna i ända. Mm, Nej, Det kanske är därför som han också faller rätt snabbt och hårt för henne också just därför att hon ser så himla tillpiffad ut i jämförelse med vad jag menar just grottmänniskor mer eller mindre då faktiskt ser ut. Det, det känns som att det är en ganska skitig tid att leva i det här. Ja, och då kommer han och ser både nybadad och nyrakad ut. Det, det är ju klart att han imponerar. Särskilt mm. när han då kan slå ihjäl stora ödlemonster eller dinosaurier eller vad man nu vill kalla dem för på <laughs> egen hand. Och med den koreografin slash stridskonsten dessutom som jag aldrig har sett maken till verkligen men det är kul att se honom hoppa och skutta och vara nära inom situationstecken döden flera <laughs> gånger. Det är ju verkligen en en liten dans och den ser ju inte snygg ut men det gör det ju inte heller när vi träffar Jor och han håller på att dansa där uppe på klipporna och hoppar fram och tillbaka. Alltså han ska ju framstå som att han är väldigt säker på sin sak men han vet ju absolut inte vad han gör skulle jag säga utan han har bara tur. <laughs> Ah, det ska väl föreställa att han är upptränad av någon som han har butt med det hela sitt liv. Och det är nu han har gett sig av ut för att upptäcka vem man är och så vidare och så vidare. Det, det är ungefär det lilla vi får veta om hans bakgrund tills eh, de stora avslöjandena i slutet. Mm. Och jag vet inte hur mycket vi ska spoila om den här filmen men... Jag har inga problem att spoila sönder det mesta för um, det är så obegripligt ändå så vi kan ge vår tolkning på innehållet så har våra stackars lyssnare någonting att utgå ifrån om de faktiskt skulle sätta sig och börja titta på den här. <laughs> ja det var det jag hade tänkt att säga också att med tanke på hur förvirrande den här historien ändå är så tror jag att det skulle underlätta snarare att man hade något slags kött på benen innan man då försöker sätta sig ner och se den här i efterhand för det är ju inte helt lätt att begripa vad som händer. Men jag kan ju ge en liten spoiler redan här och nu. Det finns ett avslöjande redan i filmens titel som säger kanske lite för mycket om man ville att det skulle vara en hemlighet. För källmaterialet heter bara You're the Hunter. Den här har de ju faktiskt valt att döpa till You're the Hunter from the Future. Det avslöjar en hel del faktiskt. Ja Och det säger ju en hel del om vad det ska vara för film också. Men hade den här hetat bara You're the Hunter, då hade jag, då hade jag blivit mer så här: Hmm, intressant. Men att den heter You're the Hunter from the Future, det får man att tänka: Åh oh, nej, vad är det här för film egentligen? <laughs> Jo, särskilt om man då också tittar på det här omslaget där man ser då Jor ståendes, vrålandes i en klassisk Conan-pose med rymdskepp i bakgrunden. Ja, får se nu här. Vad kan det här handla om? Hmm. Rymdskepp som vi för övrigt aldrig får se men jag antar att det är någonting för det visuella. Ja, vi väntar nog lite med att gå in på den saken för eh, det finns en del specialeffekter här som verkligen behöver diskuteras. <laughs> Och redas ut ut ordentligt och sättas på kartan men men tillbaka till jag själv han ska ju vara en ganska klassisk hjälte. Mm. Han vill ju hjälpa allt och alla som han möter. Det är därför som han är så snabb med att kasta sig in i stridens hetta när Kalla och Pag har råkat illa ut. Och mm. Han vill ju egentligen inte ha någon belöning för det han har gjort. Han vill bara hjälpa till helt enkelt. Ja. För han är en sån fruktansvärd helig kill. <laughs> Och anledningen till att han tackar ja till att få följa med till den här festen och så vidare det är bara för att jo men det kan vara gott med lite mat och eh, kanske få reda på lite nytt och spännande som händer i de här omgivningarna och eh, ni kanske har några spännande ledtrådar till mitt mysterium och så vidare. Så det är mer en praktisk fråga än att han tycker att nej men vad tusen? jag förtjänar en belöning tycker jag. Ja jag menar speciellt när man typ bara verkar leva på att dricka blod så då kan det <laughs> väl vara gott med kött och annat till och från tänker jag mig också. Ja, det är en väldigt konstig sak och vi ser inte någonting av det senare heller för um, när han har dräpt den här ödlevarelsen så står han ju verkligen och dricker blodet från dess sår och mm. uppmanar ju även Karla att dricka det. Och då kan man ju tycka att okej, okay, ska det här vara ett karaktärsdrag att han verkligen tror att om jag dricker den andres blod så får jag min fiendes styrka. Okej, okay, kan vara ett karaktärsdrag. Inte ett jättebra sådant, men okej, okay, han är bara bakrigare liksom. Ja, eller hur? Men vi ser ju inget mer utav det i hela filmen. Nej. Så varför ha med det här? Ja, han bara säger det där och då att oh, där borde du dricka det gör, det gör dig stark alltså finens blod gör dig stark och så sen så, ja, som sagt han gör aldrig mer om det och visst, det är väl ganska trevligt egentligen för att det här är ju ett av väldigt få just monster som han besegrar sen blir det ju väldigt många människor och människoliknande varelser som, som stuper och det skulle jag väl tycka var ganska otrevligt om han börjar <laughs> helt plötsligt att suga blod från deras sår men det är det är som sagt en, bara en konstig grej en av ganska många konstiga grejer egentligen som bara sägs eller visas lite snabbt i den här filmen och som inte har någon som helst koppling senare utan det är bara för att just där och då ge honom ett karaktärsdrag som ska göra att vi jag vet inte, tycker om honom eller tycker att han är häftig eller blir förtjust på något vis. Det kunde ju ha varit ett uttryck från den stam som han har växt upp tillsammans med. Att det var så de gjorde när de jagade och fällde ett byte därför att eh, det var viktigt att inte bara få deras kött och eventuellt fällar om det är ett djur med päls. Man mm. kan även ta dess styrka i besinning också för att bli en mm. ännu bättre krigare och så vidare. Men då får man ju faktiskt spinna vidare på det och göra det till ett drag som är väldigt relevant för Jor och den kulturen han anser sig tillhöra. Mm. Det hade ju faktiskt kunnat bli en ganska intressant kontrast till när mer av hans förflutna avslöjar sig. Nej men det tycker de väl att... Det är sånt som man inte kan förspilla Så mycket mer tid på För nu är ju den här actionsekvensen över I och med att de måste blir bli dödat Så nu måste vi fort vidare Och nu ska det berättas lite historia Och så sen ska de bli anfallda av vildar Så att vi kan få en ny actionscen. Jag menar överlag så tycker jag ju Att det är ganska många sådana här sekvenser I samma sak med medaljongen han har runt halsen då När det blir påpekat av både Kala och av Pug så Den här filmen, jag hade ingen som helst koll på den Alls när jag såg den men när de pekar på hans medaljong och de säger Vad är det där för någonting mystiskt som du har där? Då tänkte jag, jag har ingen aning, jag har alltid burit den. Och så säger han det dessutom. Bara, punkt, det var det. Och jag tänkte, hopp. Tack, Tack för från. Uh, ja, men det är ju en sån klassisk klyscha att uh, hjälten har något bevis för att han tillhör någonting och ingen vet vad det är eller vad det har kommit ifrån. Mm. Jag hade ju själv velat att de hade löst det lite originellt med att han kanske hade haft en tatuering på ett sätt som ingen visste var det kom ifrån. Eller uh, kanske ens visste vem en tatuering var, för det här ska ju föreställa en form av grottmänniskor, mm. för de skulle ju tatueringar vara någonting ganska besynnerligt, att varför har um, han märken i huden på det där sättet, vad kan det innebära är han ett mm. barn av gudarna eller vad då? Mm. och bara när jag berättar det här eller spånar högt så känner jag omedelbart att det hade ju kunnat göra den här historien ännu mer spännande egentligen <laughs> Ja, visst hade det kul att det är för jag tyckte också det var lite märkligt ändå att bara för att han bär då ett smycke som jag väl inte skulle tycka direkt är helt ovanligt på den här tiden så blir han speciell bara där. Visst, nu ser ju den här medaljongen något liksom speciell ut Och det verkar väl finnas någon Kanske inskrivning på den Som man inte riktigt vet vad det är för någonting Men fortfarande jag tycker att de gör lite väl Stor grej av det Och sen när han säger att Nej, jag vet inte Jag har alltid haft den ja, men, Har du alltid burit det där smycket alltså Och sedan när egentligen berätta mer liksom Men det är bara Jag vet inte, ska vi äta nu? <laughs> Med tanke på vad det faktiskt är, vilket vi får reda på senare Så tycker jag att det är ganska konstigt att det är en guldmedaljong Med ett ben instucket i sig mm. För det känns ju väldigt mycket grottmansdekoration Och det är ju ingen grottmansdekoration Så vartusen kommer benet ifrån <laughs> Är det någonting som Jor har lagt dit därför att Åh ja, men det här är ett ben från det första djuret jag fällde Det vill jag ha kvar som en minnesak mm. Visst, absolut. Det är ju också karaktärsbyggande och själva medaljongen är ju kvar. Mm. Men vi kommer ju att se andra medaljonger också lite senare. Hust, hust, harkel, harkel, spoiler. Och de har också ben i sin design. Mm. Så alltså var det inte bara han som kom på idén att jag kanske ska trycka dit ett litet ben här för att det ska se lite tjusigare <laughs> ut. Nej, det har tydligen alla gjort. Och då kan ju den enda slutsatsen vara att det är så den designas. Mm. Men varför skulle den kulturen som det visar sig att jag kommer ifrån ha ben i sin design? Ja, Jag tänkte samma sak när jag såg det där. för att Jag hade absolut förstått om medaljongen Alltså, den bara såg ut så där egentligen. Men sen så tycker kanske jag att det är fult, liksom man ska ha. Man ska, man ska pryda sig själv med typ ben från sina offer eller bara någonting som är mera korrekt för tiden helt enkelt men sen när man då ser att jaha fast så där ser alltså originaldesignen ut så går det som sagt inte alls ihop med vad den har för ursprung och det är ju ett av många hål i den här filmens historia. Jo för man hade ju kunnat lösa det ganska enkelt med att okej okay, Jor som är krigare han har prytt sin med benbitar för att det är en symbol för hur mäktig han är. Kolla, en för varje bäst jag har dräpt. Mm, mm. Och som vi antydde i din beskrivning så ähm, möter han ju någon ute i öknen som också har en sån där medaljong. Och då kunde hon ju istället ha haft perlor eller stenar eller något sådant som var väldigt vackert. Ja. Och som hon tyckte var mer passande. Men att ja. det är fortfarande samma typ av medaljong och man kan fortfarande se likheterna. Men de är en del av en design som uttrycker deras personlighet på något sätt. Mm. Mm. Men ett sådant tillägg skulle ju kräva ett visst mått av kreativitet. Och då har vi ju redan etablerat att det har inte den här filmen så mycket utav. Nej, precis. Utan den har bara... Det de själva har tyckt att nu stoppar vi in det här och det här så att vi kan få en spännande historia. Och det här måste hända så att det där kan... ja få handlingen att fortskrida och så har man inte brytt sig om sådana här så kallade detaljer men det var kanske heller ingenting som riktigt biopubliken brydde sig om på den här tiden utan man kanske hade ett häftigt äventyr helt enkelt, det var det enda man ville ha som sagt jag, jag undrar fortfarande om det här någonsin var just en bra film eller om folk kunde se igenom sånt här även på den tiden. Jag tror att det finns en nivå där man slutar helt enkelt att sjunka in i illusionen som filmen eller berättelsen försöker bygga upp. Därför att alla små detaljer gör att det är helt omöjligt att ta det på allvar. Mm. Och den här filmen skriker ut av väldigt många sådana detaljer som känns väldigt fel. Vi är ju inne lite på specialeffekter och så när, när vi pratar om det här. Så äh, mm. vi ska ju spara den diskussionen till senare. Men... Äh, det är ju ganska tydligt att här har vi ett ganska stort problem i frågan om att behålla illusionen. Men vi ska försöka hålla oss kvar vid Jorda för att anledningen till att vi glider ifrån honom så lätt är att han är så fruktansvärt ointressant att prata om egentligen. <laughs> ja, det, det roligaste att prata med honom det är just hur hans eh, koreografi ser ut när han slåss som sagt hur hans eh, sätt att agera på med sina väldigt få kommentarer eller rättare sagt sina korta repliker och så tycker jag att han är, han är ganska ohyfsad till och från att ha ett väldigt så här styrande sätt och visst nu är filmen gjord på den tiden det är och vi har en kvinna här som inte får se till om så himla mycket hon skulle ju vara mer av den här den här hjälplösa som han får rädda med, med jämna mellanrum förvisso så ser man ju även henne kasta sig framåt med en kniv i högsta hugg och försöka hjälpa Jor till och från också, men, men för det mesta så, jag tycker att han beter sig ganska så här buffligt ibland också, och som liksom bara typ våldskysser kvinnor till höger och vänster med jämna mellanrum nu är jag kär i dig, nu är jag kär dig och så ser han bara, stanna här, sitt ner här ligg där, sov nu jag bara men ta det lugnt alltså. <laughs> jo om man nu försöker etablera att han är en hjälte och en väldigt godhjärtad sådan så är det ett väldigt bordust beteende som han har mm. nu får vi ju inte glömma att det här ska föreställa en väldigt primitiv kultur där jägaren har någon form av högre status än alla de andra byborna och att därför så har Carla inte riktigt lika mycket att säga till om hon, hon är bara mm. kvinnan mm. så att säga mm. och det kan vi ju naturligtvis ha enorma åsikter om och sitta och debattera i timmar men i kontexten av historien är jag beredd att säga okej, okay, jag förstår vad det är de vill säga jag kan till och med njuta av historien fasten att den är skriven så här därför att det är en kultur som man försöker presentera. Det är inte mm. så att man säger det här är det rätta beteendet att ha. Nej, ja. det här är beteendet som de här har. Mm. Och det är en väldigt relevant skillnad- men ändå, han känns inte genuint hjältig hela tiden. Och det är väl det som gör att hans karaktär också bryter ihop lite när det kommer till illusionen. Man mm. kan inte uteslutande se honom som den goda hjälten. Därför att ibland säger han urbotar dumma saker. Eller glömmer bort att han har tagit sig an någon och äh, lovat att äh, vara där för någon och så vidare och så vidare. Han äh, glider verkligen från kvinna till kvinna och... Äh, det är ju någonting som gör Carla lite småirriterad om vi säger så. <laughs> ja, det skulle ha gjort mig småirriterad också egentligen med tanke på just hur snabbt det där ändå händer och vänder. Att han kan som titta på en tjej och sen på en annan men ibland så visar han ju ändå att ja, nej, men jag har en kvinna säger han ju vid tillfällen när han blir erbjuden att ja men nu har du gjort den här goda gärningen och enligt vår sed så då skulle du liksom få eh, äkta min dotter nu och han bara ja nej men jag har en kvinna här som är i mitt liv och så tänkte jag just att ja fast du hade två alldeles nyss men <laughs> ja okej okay. man ska vända kappan efter vinden det ska man. <laughs> ja för nu är det ju antytt att nu har han och Kalla haft ett litet snack mellan senorna som har gjort att okej okay, jag får bara ha en kvinna. <laughs> Precis. Jag får bestämma mig faktiskt. Ja, nej, men det är ju här som filmen inte riktigt håller ihop heller manusmässigt att eh, karaktärsdrag och mål och ambitioner förändras lite från scen till scen eller sekvens mm. till sekvens. Mm. För eh, när han precis träffar Carla är han ju väldigt engagerad i henne och hennes säkerhet. Sen möter han kvinnan i öknen och då är han helt plötsligt väldigt, väldigt öppen för att han kan ha väldigt många kvinnor i sitt liv. <skratt> Och sen helt plötsligt så, nej, en kvinna är det enda jag behöver. Ja. Och sen verkar han glömma bort att han är den han är överhuvudtaget. Men äm, <laughs> som sagt, för, nu är vi långt in i filmen. Ja, Jo, vi, vi stannar kvar här vid Jorge Eufrace. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga om honom. Som sagt, han, för att vara en hjälte så är det ju inte den bästa av hjältar, jag har sett. För det första så är han så pass. Vanlig ändå som man är, och för det andra så uppträder han sig ju till och från bara väldigt korkat eller konstigt och rent av då som du ser bordus dessutom. Så jag vet inte om jag är riktigt äh, jättevitt i honom. Men som jag har förstått är det en ganska vanlig reaktion till karaktärer som spelas av äh, Reb Brown. För äh, många av dem är väldigt lätta att skratta åt därför för att de är inte särskilt konsekventa och väldigt actionorienterade med inte så mycket tid över till sådana där tråkiga <laughs> och ointressanta saker som karaktärsbyggeri och dialog och att skaffa relationer Nä. och så vidare mm. och så vidare. Mm. Så jag skulle lite elakt kunna säga att den här rollen är väldigt talande för en hela Reb Browns karriär egentligen. Ja och det gör mig ju konstigt nog ändå väldigt nyfiken på Reb Brown och får mig att vilja se någon film till där han har huvudrollen. Bara för att jag tror att det kan vara ganska komiskt ändå. Så kanske är det så att vi ska helt enkelt titta lite grann på vad han har gjort om vi vill leta fler skitfilmer. För då hittar vi förmodligen garanterat någonting som är i stil med just den här. Ja, vad jag vet så ska han ha gjort ganska mycket krigsfilmer och liknande. Så det kanske är att vi dyker in i det träsket istället för där finns också mycket att hämta. Men vi håller oss kvar i den här futuristiska stenåldersvärlden ett tag till för det finns ju fortfarande en hel del att säga om den här mm, för som vi har nämnt vid flera tillfällen så har vi ju även Kala som då är det här Ja, kvinnan som verkligen, verkligen hänger sig till Jor och som blir alldeles förtjust i honom när han dyker upp där och tycker att han är så himla speciell. Och hon porträtteras ju dessutom på affischen som någon som ligger ner på marken och klänger på Jors ben. Så att bara där tycker jag ju att man säger väldigt mycket om vad hon har för personlighet i filmen. Och, och den är ju väldigt... Ja, den går ändå lite upp och ner skulle jag säga. Precis som att när vi pratar om Flash Gordon och den kvinnliga huvudrollen där så ibland kan hon ju ändå visa sig vara hyfsat duglig och hon liksom kastar sig rakt fram och finner modet och har sin, sin kniv i handen och ska försöka göra sitt bästa även om det nu oftast inte är så himla mycket att komma med. Speciellt inte när ja, Jorri ändå finns där i närheten för att då blir det som att då och för lite och hon hyfsat mycket på honom eller jag vet inte vad det är hon var bli förtrollad. det är ju som du säger att i vissa scener är hon väldigt timid och väldigt då den klassiska svaga kvinnan som bara finns där för att säga Åh, tack för att du räddade mig och så vidare och så vidare men ömsom så är hon ju verkligen en stolt krigare som inte är sen att dra fram kniven och försvara mm. sig och kämpa emot. Och även när hon blir tillfångatagen, så är det ju som att försöka ha en tiger i bur. Hon kämpar ju emot <laughs> hela tiden. Mm. Mm. Och jag hade ju velat se mer av det för då hade hon ju varit en jämliket i år. Mm. Hon kunde ju varit den här byns främste kämpe. Och hon vill följa med honom därför att här har hon någon som är kanske ännu starkare, ännu smidigare, ännu bättre av någon anledning. Och hon vill lära sig av honom. Och så kommer kärleken lite ut efter det. Att de eh, umgås, hon lär sig mer. Och de fattar tycke för varandra och så vidare och så vidare. Mm. Men nej, hon har kärat ner sig i samma stund som han dräper den här jätteödlan. Och så kommer mm. allt annat lite på måfå. Mm. Lite efter vad manusförfattarna har känt. Att, jo men nu kan hon vara så. Och, mm. och nu kan hon vara svartsjuk. Mm. Och nu ska han vara väldigt framfusig och, och, och nu ska han vara väldigt timid. Det är inte så att jag inte är medveten om att en karaktär kan vara komplex och ha alla de här känslorna. Naturligtvis kan de det, men det är ju oftast ett dominant drag som blir deras huvudsakliga personlighet. I Jors fall är det ju att han är en kämpe som vill slåss mot, ja, vad det nu än är som kommer i hans väg. Mm. Sen betyder ju inte det att han inte har möjligheten att visa andra känslor och detsamma gäller ju Kalla. Mm. Men Jor är fast i sin stereotypa karaktär och Kalla är fast i sin. De visar ingen större utveckling på ett eller annat sätt mer än att Kalla blir lite svartsjukare ju längre filmen går. Men jag skulle inte direkt vilja kalla det för karaktärsutveckling. Nej, inte direkt och speciellt inte när det väl går över så pass snabbt. Och jag tyckte inte alls att det var lämpligt heller att ha med riktigt. Hon har lite för kraftiga svängningar och det är väldigt tråkigt och konstigt också. Speciellt eftersom vi får ju ändå introduceras till henne med att hon faktiskt är ute och jagar. Och jag kan inte direkt minnas att jag såg någon av de andra kvinnorna i byn vara med på den här jakten. Vilket ju skulle kunna som just säga då att ja hon är faktiskt en väldigt dulig person. Hon kan ta hand om sig själv och hon är en av dem som i byn faktiskt är duktig på att jaga och på att hantera en kniv eller en båg eller vad det nu är för vapen men sen har hon lite liksom otur då när de möts av det här stora monstret för det är ju inte som att jag förväntar mig att varken då Kalla eller Pug eller de tillsammans ska kunna ta hand om den här dinosaurieliknande Triceratopsen som kommer stormandes mot dem, det är ju, det är ju helt logiskt, sen att Då gör det, att han ska vara hjälten och han ska vara lite häftigare och coolare och då är det inte så konstigt att då kan känna att oj, du tog hand om den här ensam vi var två och vi klarar inte av det men hon tappar ju som hela det sedan och istället som sagt gör de här väldigt kraftiga svängningarna att till och från ja då finner hon modet och så kastar hon sig framstupa med, med en kniv och försöker verkligen göra sitt bästa för att antingen försvara sig själv eller för att försvara Jor eller försvara Pag eller bara hjälpa till i en strid men sen så i nästa scen då är hon mer eller mindre hjälplös och bara ropar på Jor istället det är konstigt, det är inte som att hon utvecklas någonting under filmens gång så- utan hon bara kastas mellan en, en massa olika personlighetsklyvningar nästan. Jo, och jag kunde inte låta bli att tänka på Gamora från Guardians of the Galaxy. För där har vi också en kvinna som ska vara väldigt stark och väldigt kompetent- och väldigt känd för att vara en kämpe, en krigare som kan ta vara på sig själv och så vidare- och trots att de har de dragen där så lyckas de ändå förmedla att jo men hon har sina känsliga sidor, hon har sina tankar, hon har sina bruderier och så vidare och så vidare. Nu är jag ju fullt medveten om att jag jämför en film från 83 med en film från 2014. Och det har hänt en hel del och det är en helt annan nivå på skådespelare och så vidare. Men om vi bara pratar essentiellt karaktär... Mm så skulle ju Kala kunna ha det utan problem- och det hade ju kunnat funka riktigt bra. Mm. Men man har väl ett hänfalle till de här- väldigt trista och uttjatade gamla stereotyperna om att- eh, en kvinna kan bara vara stark när hon är ensam. När hon är med en man, då ska mannen sköta det där- därför att hon är ju bara en kvinna. Mm. Jag tycker att det är en så konstig inställning- att jag vet inte riktigt vad jag ska känna inför den. Jag är ju fullt medveten om att den här filmen- har 30 år på nacken- men ändå, det är ju mm. ingen jättebra åsikt. Nej, det, det känner inte jag heller att det är. Och nu har vi ju sagt det också att för all del det ska vara en viss tid och man försöker inte portetera kvinnor så som man gör bara för att man tycker att det här är rätt sätt utan det ska ju också vara så här var det på den tiden mest roligt. Men mm, jag, tycker, jag tycker synd om Corinne Cleary som, som spelar Kalla här att hon får som inte visa framfötterna mer med, med just rollen. Det hade varit mer roligt och hon hade passat ihop bättre med Jor om hon hade fått vara just mer av den starka kvinna som man ser till och från. Mm. för det hade gjort bara inte bara historien mer intressant just med det här samspelet som de två skulle kunnat haft i sådana fall mer än att bara vara okolla på mina höfter när jag står och dansar vart du inte kär i mig nu va utan då hade det som dels kunnat göra någonting för historien men också kunnat göra ganska mycket för henne också hon hade blivit intressantare och fått en, en lite större roll i alla fall än vad hon har nu men för all del, filmen heter ju You're the hunter from the future, <laughs> så det är klart att, att Jor ska självklart få så mycket fokus som möjligt och den delen, han har en historia att berätta här, det är den vi följer men Kala är ju så himla viktig ändå, och även Pagg vilket jag har varit väldigt förvånad över så det hade ju varit kul om man då hade kunnat etablera bättre karaktärer Ja, för om Kalla hade varit med så som vi hade velat ha henne så hade det ju varit en ännu intressantare kontrast som hade uppstått senare i filmen. För som nämnt så stöter vi ju på en kvinna som har ungefär samma förflutna som jag. För hon är ju av den lite mer timida typen och har inte sysslat med kroppsarbete eller något sådant. Mm. Men hon har ju ändå någonting som fångar yours intresse. Och då hade det kunnat bli en mycket intressantare dynamik där om han inte riktigt vet vad han vill. Mm. Och vi har två väldigt olika kvinnotyper med två helt olika förflutna som dessutom inte tycker så mycket om varandra. Nu blir det mer att ja, vi har bara två kvinnor som inte tycker om varandra och de är ömsom till och ömsom väldigt fysiska. Mm. Jaha, okej. Okay. Vad är skillnaden på dem i så fall? För det måste ju finnas någon förutom att den ena är blond och den andra är brunett. <laughs> ja, här tycker jag att det är exakt det som kan vara skillnaden. Och jag tycker att det är lite lustigt just att... Eh... De har den kontrasten att den ena ska vara blond och den andra ska vara brunet Å andra sidan hade det varit faktiskt sämre om båda två hade varit typ blonda. För det är ju your också och då hade jag varit väldigt tveksam över vad man egentligen har kastat för typ av människor att vara med i det här. av vad man hade för baktanke med det. Mm. Men ja, nej det är som sagt, det är väldigt tråkigt. Men det är ju tyvärr det manuset och... Och den karaktären som hon har fått att spela här helt enkelt. Ja, alltså jag tycker att det känns som att Corinne Cleary försöker åtminstone. Sen är det ju ett överdrivet skådespeleri som hon har. Även om hon inte är i närheten av det överskådespeleri som Reb Brown lyckas hosta mm. upp på den lilla dialog han faktiskt har. <laughs> Nej. Hon försöker ju verkligen och är väl en av de mest seriösa skådespelarna i den här filmen. Men med tanke på vilka hon har att konkurrera med så är det inte en titel som betyder särskilt mycket. Nej, visst inte. Detsamma gäller ju tyvärr hennes följeslagare Pagg som är en ganska så udda liten figur. Mm. För man vet inte riktigt vad de har tänkt med den här egentligen. Ska han vara den visa mentorn som bara följer med ute i fält? Eller är han en åldrad krigare som bara har lagt sina bättre dagar bakom sig? Mm. Här har vi en karaktär som är något slags blandning mellan en tomt och en joker, verkligen. Jag menar, jag menar inte så jättemycket utseendemässigt när jag säger så. Även om, ja, Johan skulle kunna spela en ganska söt tomt. Det skulle han väl egentligen. Men det är just det här att han är ju, han är ju åldern till kommen. Och visst, han är full av visdom och sådär. Men han kan vara lite, ja kanske inte halvrolig så där han är ändå väldigt seriös i sin karaktär och han hjälper ju till med väldigt mycket och han kan ju en hel del samtidigt så är han också en joker därför att jag hade absolut inte förväntat mig att få se honom så otroligt länge i den här filmen för han var en typisk karaktär tyckte jag som när som helst skulle gå och dö inte för att han är klantig eller någonting sådant utan för att han skulle offra sig själv. Alltså han, han visar ju också att han är ju extremt duglig med sin pilbåge och han har en ganska farlig modisk blick tycker jag varje gång han skjuter med den. För han är som så himla, jag vet inte, han har, han har helt enkelt modig blicken när han har sin pilbåge. Varje pil som han ja, låtsas ska döda och gör ju dessutom det fantastiskt nog också. Ja, fast här skulle jag vilja påstå att skådespeleri, kameraarbete och specialeffekter inte riktigt lever upp till vad de försöker att berätta. För hur mordisk blick Pag än får, hur fokuserad han än är så måste jag säga att han är väldigt skakig på handen när han står och ska spänna den här pilbågen. <laughs> den vibrerar åt alla möjliga håll och när han äntligen släpper pilen så är det ett mirakel att han inte följer med den för så gammal och skruttig är han och jag skämtade flera gånger med att säga åh vilken tur att det redan låg någon med en pil i ryggen i nästa bildruta så att man inte märker att den pilen försvann åt ett helt annat håll ja jo för det ser faktiskt inte alltid ut som att pilen alltid går dit han verkligen siktar men det kan ju just en snabb insomning också rätta till så att man inte ser hur han faktiskt total missar med pilbågen när han väl släpper men som sagt nej, det, är, det är ett litet mirakel att han lyckas döda så pass mycket som han gör vilket gör honom till en väldigt väldigt imponerande och stark figur ändå och, och jag är verkligen förvånad över att han hänger med så mycket som man gör under hela speltiden för jag var verkligen säker på som sagt, att han skulle bara dö när som helst Jo för om vi följer ett klassiskt mönster när det kommer till sådana här filmer när en ung kvinna har en väldigt tydlig mentor med sig att förr eller senare ska hon förlora mentorn och därför måste ta hand om sig själv mm. och det är en helt ny situation för henne därför att han eller ibland hon har alltid funnits där. Mm. Så jag satt ju också och väntade på att Pag skulle ställa tofflarna precis när som helst så fort <laughs> det började bli lite blodigare på skärmen. Men han har ju en tendens att hålla sig kvar och det är både förvånande och lite uppfriskande också måste jag säga. För du väntar dig som sagt hela tiden att han ska coola. Men när han inte gör det så känner man sig inte snuvad på någonting. Men det känns ändå som att någon regel någonstans har brutits. <laughs> ja, det gör det verkligen. Samtidigt så är jag också glad över att det inte händer eftersom... Nu ska vi inte säga att jag är fäst vid honom så, men han är ju fortfarande också samtidigt den här lilla tomten för mig. Så jag tycker ju om honom bara av den ledningen för att han är den gamla visa menton. Ja, men han är ju den mest sympatiska karaktären i hela filmen. Det är han ju. <laughs> ja, visst. Ja, det är han för det mesta av det han säger är ju ganska logiskt eller äh, innehåller en hel del sunt förnuft så att man tycker att ja nu borde nog lyssna lite mer på pag för äh, här har vi en kille som åtminstone har fötterna på jorden <laughs> men äh, som sagt var det är mycket roligare att agera huvudlöst och sådant ibland och han får komma lite efter suckandes och försöka städa upp oredan som uppstår mm, mm, mm. nu är det ju tur att Jor är så kapabel att ha ihjäl en hel armada utan av vildar och monster och annat så att eh, Page kan stå lite i skymundan och skjuta sina skakliga pilar <laughs> Ja, och han får ju göra det helt oberört också, det spelar ingen roll att folk upptäcker att han skjuter pilar, antingen så ignorerar de honom och tycker att ja, ja, vi förlorade en man där men vi måste ha ihjäl i först och främst <laughs> eller så bara springer de istället i panik och bara, åh nej gudarnas skymning, en gammal man skjuter pil på oss, vad ska vi göra spring för guds skull <laughs> Åh oh, ja yeah, yes, yes. Men vad man än tycker så måste jag säga att Max Allen Collins som spelar Pag eller Luciano mm. Pigucini som han faktiskt heter för um, tydligen är det en italiensk skådespelare som bara mm. har ett amerikanskt namn för filmens eftertexter. <laughs> Han är ju som du säger en skön liten tomte och han håller ju humöret uppe. Ja. Även om han späxar en del och det kan bli lite för mycket så mm. ähm, går han ändå aldrig ur visa mentor rollen. Och det uppskattar jag för som sagt var de andra hoppar fruktansvärt i sina karaktärer och sina motivationer och liknande. Pag är den enda som verkligen håller kvar vid att jag är Callas beskyddare. Jag är den som ska leda henne på rätt väg och se till så att hon är säker. Mm, mm. Ja, men det är ju jättebra. Då har vi åtminstone en stadig punkt i det här svallande havet. <laughs> ja, sannoligen. Ja, den enda gången som jag undrar, gjorde Pag verkligen det där? Och bryter inte det lite grann mot typ allt som man har sett honom göra? Eller är det bara en av hans väldigt, väldigt dolda hemligheter? Av ja, med tanke på hur duktig han som sagt är på att skjuta pir och hur hårt han måste spänna den bågen för att lyckas med det, så är det kanske inte någonting att sig över. Men han är ju även fantastiskt akrobatisk, ska det visa sig, mot slutet av filmen när han ja, håller på att svinga sig på ett ställe för att ta sig över ett stort gap helt enkelt. Och så hjälper han Jor att också ta sig över och då, då kommer en av de här många scenerna där man dessutom spelar den här fantastiska titelmusiken för att det ska bli ännu häftigare. Och det gör tycker jag en stor djupdykning för mig för att se då Pug hänga upp och ner i den här, ja... Repet, vad vi nu kalla det för, och sen hålla fast i Jor och hur de svingar sig över det här tillsammans. Och Pag släpper iväg Jor och han landar säkert, och så sedan kommer Pag där och släpper loss också, och kan då bli uppfångad av Jor. Och så spelas den här musiken, och jag tänkte nej, nej, <laughs> nej, här händer bara inte. <laughs> jo, men här har vi en konstig situation som uppstår av den här titelmusiken som ähm, jag får lite vibbar från Flash Gordon att göra. För ofta när de spelade den här Flash Gordon titelmusiken i den filmen det var ju när han höll på att råka illa ut. Ja. <laughs> I år försöker de ju hålla den till när Yor gör någonting som då är väldigt episkt. Även om jag kanske inte äh, tycker att springa mellan stora stenblock är särskilt <laughs> episkt i introt. Men vi har ju en väldigt äh, känd scen från den här filmen där Yor äh, har fått tag på en fladdermus när den här spelas. Som på sätt och vis summerar hela filmen. <laughs> och då är han ju ändå heroisk. Ja här är det ju Pag som räddar honom egentligen. Mm, Visst att jag mm. tar emot Pag när han hoppar av det här repet, men innan det så har ju faktiskt Pag räddat Jor. Så ja, det mm. borde kanske vara en liten titelmusik till Pag där kan jag tycka. <laughs> han kanske skulle få en egen låt där de sjunger Pag! <laughs> Ja, jo, där jag tycker det är fantastiskt på sitt konstiga, dåliga sätt. Men lite olämpligt att de spelade den här musiken där. Och det var också ytterligare en av väldigt många då scener där jag var säker på att, men nu, nu kommer upp offringen, så bara. Nej. <laughs> inte nu heller Jaja. Det är ju tur att han är så skicklig med pil och båge också För när han senare får tag på lite modernare utrustning Att mejen um, är fiend om Då verkar han ju inte ha svårt alls att anamma tekniken Nej men du vet han har väl det här, det här örnögat Eller vad det nu kan vara för någonting som gör att han bara skjuter från höften Och så träffar han Ja, du vet, hemligheten sitter i handleden helt enkelt. <laughs> Jag antar att den gör det för honom. Sitter säkert i håret för Jor. <laughs> Men när gänget ger sig av ut i öknen och ähm, letar efter den här mystiska kvinnan som då påstås har samma förflutna som Jor. Mm. Så är det ju en väldigt speciell situation som uppstår för ähm, enligt beskrivningarna så stöter han på mumjörs. Men jag fick känslan av att det skulle föreställa väldigt utspökade vildar som bara hade ett visst tema som hörde till deras kultur. Ja. För jag kan inte förstå varför ett gäng mumier skulle vilja försvara den här kvinnan eller hålla främlingar borta. Det, det är inte riktigt ett beteende som jag associerar med mumier. Nej, det kände väl jag också när jag såg de här kom springandes. Mumier var det absolut sista jag associerar dem med. Utan det som du säger snarare att det här är ett annat folk som bor här ute i ödelandet. Och kanske har det någonting då att göra med hur de klär sig. Till skillnad då från de här vildarna som vi möter... När Jorro och Kala och Pag blir anfallna i den byn som de är där. Som ju istället då klär sig i väldigt mycket skinn. Väldigt mycket hårigt helt enkelt. Det, det är bara någonting som då ska skilja dem åt. Att nu, nu möter vi ett annat folkslag. Och I synnerhet tänker jag på att som mumier skulle ju aldrig, aldrig få för mig att faktiskt slåss med eld. För det känns ju bara lite korkat om det nu är så att jag består till största delen av tyg. Ja, det är kanske inte det absolut bästa sättet att slåss på, att kasta eldklot och liknande omkring sig om man är väldigt väldigt brandfarlig själv. <laughs> Nej. Däremot måste jag säga innan vi går vidare här att äm, deras utseende ger dem ju ganska mycket kamouflage i den här miljön. för. Äm, mm. Mm. Där är en scen där det faktiskt står sådana i bild men man kan inte se dem förrän de börjar röra på sig och där blev jag faktiskt ganska imponerad för det var nog en av de snyggaste delarna av den här filmen när de helt plötsligt bara dyker upp och har stått där hela tiden mm, mm, faktiskt, det är inte många gånger vi kommer att se det här men bra jobbat det här i alla fall och det här eldfolket, de har ju den här kvinnan i förvar som Jor och hans vänner letar efter och han får ju till slut träffa henne också och man kan ju direkt se att det skulle föreställa att de här två kommer från ungefär samma folkslag för um, de har båda två väldigt blont hår ser lite annorlunda ut jämfört med alla de andra som är väldigt grova väldigt håriga medan då Jor och um, Roa är väldigt slanka- även om då Jor är väldigt muskulös också. Mm. Men väldigt annorlunda byggda- jämfört med vildarna som vi har sett hittills. Mm. Och det gör ju att man blir nyfiken. Var kommer de här två egentligen ifrån? Hon har samma sorts medaljong som han har. Hon börjar ge vissa antydningar om att- jag de påstår att jag kommer från himmelen. Jag är ett gudabarn- och det är därför som jag har blivit prästinna här. Jag är inne i den här grottan där- det finns is trots att det är öken utanför och så vidare och så vidare. Och vi mm. får små subtila faktiskt för att vara den här filmen. Indikationer på vad som komma skall. Men det är nog också en av de få små berömmelserna som jag kommer att ge därför att det är ganska klumpigt annars... Och ja, dialogen är inte så spännande om vi ska vara helt ärliga. Nej, just dialogen som utspelar sig här dessutom nu när Jorr äntligen får träffa den här kvinnan som han hoppas på ska komma med en, en massa svar och som ju ändå ja, gör det får man väl också säga och han, han får i alla fall en ordentlig nytänning om inte annat och, och mer liksom förhoppning om att ja men nu är jag verkligen på väg någonstans jag kommer att kunna få reda på mer om min bakgrund men jag tycker verkligen att dialogen som utspelas i här inne, den, den är helt makalös på ett väldigt dumt sätt som bara är skrivet för att just handlingen ska gå så fort fram som möjligt för mer eller mindre så är det ju så här. Jorg kommer in. Hej, var fick du din madaljong ifrån? Och hon säger, jag vet inte riktigt, men... ja, oh, men du bevisar på att vi är en egen ras. Ja, det var ju en väldigt snabb slutsats att dra, men... Det är ju inte första gången det händer i filmen heller att han drar en väldigt snabb slutsats antar jag. Men jag tycker det är så himla komiskt ändå. Och visst, vi får, ju, vi får ju lite information från henne. Hon säger ju som sagt att hon ska ha kommit från himlen eller det det de andra säger. Och så pekar hon på den här isen som finns där inne och man ser att det finns någon form av varelser eller humanoider i den här isen som också har medaljonger. Så hon antar att hon är en av dem... ...sen vet hon inte varför hon lever... ...men fortfarande så, jag vet inte... ...hela den här grejen med att han bara häver ur sig... ...att då, så då är vi en egen ras... ...ja, visst... ...det kan du väl få tro och tycka... ...om det gör dig gladare, du som är så vilse... Jo, men det skrattretande där... ...är ju att han har rätt... Jo. Mm. ...och som du säger... ...det är en ganska stor slutsats att komma till... ...på ganska få bevis... Och filmen skäms ju inte alls för att säga Jo men han har helt rätt. Jo men han kan alltid behöva hitta lite fler ledtrådar innan han drar en sådan slutsats ärligt mm. talat. Att mm. ha bara hittat någon som ser annorlunda ut jämfört med alla andra som är väldigt lik dig och har samma medaljong. Visst, för all del, där är någonting speciellt här. Men att omedelbart säga vi är en egen ras. Ja. Mm, det... Det är manusarbete, helt enkelt. Mm, ja men som sagt Man vill väl att historien helt enkelt ska fortlöpa Och det måste ju, vi måste ju komma vidare Till en ny actionscen helt enkelt För det blir ju ändå Både i den här grottan och utanför grottan Och då menar jag både när man kommer in Och även när man kommer ut därifrån Så jag tycker att det är mest det som avlöser Hela tiden och sen när vi ska få de här uh, Pusselbitarna till Då dels Jors bakgrund men också hela det här uh, Vars filmen ska leda Någonstans så då görs det ju Ganska kvickt och rappt Ja för vi spenderar ju inte mycket tid där i grottan samtalandes med henne utan de tar ju henne med sig och de fightar sig ut från den här grottan med alla de här eldfolken och ger sig av till en helt annan plats. Och där är det ju ganska lugnt en stund för att det ska vara lite karaktärsutveckling. Men den enda karaktärsutveckling vi får det är att Roa och Kalla inte tycker om varandra för <laughs> de är båda <laughs> intresserade av samma kille. Mm. Så vi har 5-10 minuter där de egentligen bara bråkar och är otrevliga <laughs> mot varandra och antyder att nej men han är min. Nej men han är min. Nej men han vill ha mig. Nej men han vill ha mig vi är mm. mer lika än vad ni är ja men mm. jag är mer hans jämlik än vad du är och, ja. mm. det, det blir så enormt fjantigt och det känns som att det är en tonåring som har skrivit dialogen <laughs> ja jo det där är en riktig scen verkligen det enda det gör det är att Kala ska få, ska få visa sig svartsjuk och jag vet inte riktigt varför de promt ska ha med det överhuvudtaget Så sen att Puggy dessutom som ska vara så himla klok och som man tycker så mycket om då säger han bara att äh, men det är väl ingenting konstigt med det där, jag menar män har ju oftast flera kvinnor så att varför ska inte han få vara en sådan, han också har flera kvinnor och så får man bara se att hon har mod i blicken verkligen och det är, ju, det är ju hon i synnerhet som verkligen drar igång hela den här fighten som sedan sker dessutom när hon Börja slåss mot Roa rent av säger det att bara en av oss kan tillhöra honom, en av oss måste dö. Man var, wow, okej. Okay. Backa ett par steg och så pratar de om det här istället, kanske. Jag vet inte riktigt varför du går så långt bara över någon som gör, men du är ju uppenbarligen tokig. Ja, jag vet inte om det är i allmänhet eller du ska föreställa tokigt förälskad, men tokig är ordet <laughs> åtminstone. Men ja, det är ju precis som du säger, det är att gå lite väl långt, att börja prata mord och att slåss bara för att man inte kommer överens om vem som ska få vara tillsammans med vem. Mm. Men äm, det ska ju uppenbarligen vara en väldigt känslig fråga som inte hanteras särskilt bra utav manuset eller av skådespelerskarna för den delen. <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså jag vill ju att Ashe ska äm, få lite cred för det hon gör för hon försöker ju bibehålla någon slags ä, mystisk kvinna som har varit mm. prästinna under vi vet inte hur många år. Och när hon sen är fri så ska hon försöka vara den fria, glada kvinnan som bara är tacksam och vill vara tillsammans med sin räddare och så vidare och så vidare. Men det är verkligen papperstunt och det lilla skådespeleri hon levererar, jag tycker inte att det är tillräckligt för att varken döma henne eller hylla henne. För det är bara med en så kort stund för tyvärr, spoiler, spoiler, Roa dör ju naturligtvis. För eh, vi kan ju inte ha två kvinnor under resten av filmen som eh, slåss som samma man. Den enda trösten vi kan ha är väl att det inte är Kalla som egentligen dödar henne. Ja, jag tycker verkligen att det är så himla tråkigt att hon ska behöva gå bort bara så där När hon ändå ska vara så viktig för historien och för Jor. Och att det är så himla onödigt. Sen hoppas jag verkligen att Kalla känner någon slags ånger i efterhand. Även om hon som sagt inte är den som som döda Roa utan det sker ju på annat sätt och det är väl inte ingen som hade kunnat ja, förhindra att situationen uppstår men eh, jag tycker det händer så himla plötsligt och det är lite omotiverat och sen helt plötsligt så när nu Roa då ja, går bort så då verkar ju ändå kalla helt plötsligt ha blivit alldeles en så här, äh, inte, som, inte som förbytt men när man ser den här gravstenen i efterhand så tycker jag att Kalla verkar ha väldigt mycket typ ånger och ser rent ledsen ut mm. och då har de ju ändå typ inte känt varandra överhuvudtaget och hon försökte nyss mörda kvinnan ja men det är just det, de kan inte riktigt bestämma sig för vilken karaktär som Kalla eller då Roa ska ha utan det går verkligen från timid, hjältemodig till rent mordisk mm. Mm. utan någon slags jordning i något som man skulle kunna säga är realistiskt Mm. Men visst, vi har väl alla känt en impuls av att Åh, jag skulle bara vilja smälla till dig, du förtjänar en riktig smocka och så vidare och så vidare Men eh, vi lever sällan ut impulsen och vi drar oss sällan så långt som att Jag vill slå ihjäl dig Ja, <laughs> eller hur? Ja, <laughs> ah, det är ett konstigt inslag tycker jag Men eh, det är ju när Roa dör vi får den viktigaste pusselbiten Och det är ju faktiskt bara därför som hon dör i hennes sista andetag så minns hon ju äntligen vad det var hon faktiskt kom ifrån. Så hon kan ge Jorren antyden om att... Åh, ja, men du måste ut i havet. För där finns en ö. Det är därifrån jag kommer. Jag minns det nu så tydligt. <skratt> ja, det där typiska... Åh, jag fick ett slag i huvudet och nu minns jag allting. <skratt> det är så klyschigt och så illa gjort här att det är pinsamt. Men... För all del, det driver ju handlingen något så nära vidare. Så um, visst, ja. kör på. Mm -hmm. De reser vidare och tar sig till den här lilla ön också efter en hel del bizarra äventyr och möten. Och... Um, det är verkligen en helt annan värld som vi möter på den här lilla ön. <laughs> jo, jo, nog vill jag ju säga det. Här precis, så kommer ju eh, den här framtidsbiten in i filmen- som ju ändå hela tiden antyds av i synnerhet titeln om inte annat. Och då, då skulle jag säga att filmen tar ändå någon slags vändning. Men jag vet inte om jag ska säga att den är till en bättre- för jag blir kanske... Ja visst, saker och ting börjar ju nystas upp och man ska försöka förstå varför det är som det är och det, det är lite spännande på det viset men fortfarande så är det ju också jättekonstigt. Jo för du mässade ju mig när du precis hade tittat på den här filmen och frågade vad hände där egentligen för jag blev inte riktigt klok på vad den här mm. biten passar in egentligen. Mm. Och det är inte så att jag klandrar dig direkt utan vi hade ju ett eh, kort och väldigt intressant samtal där. Där jag försökte förklara så långt som jag förstod åtminstone. Och jag tror att jag ska göra det här också för... Eh, Även om det är en enorm spoiler så är det väldigt förvirrat och ähm, även om de faktiskt säger vad som har hänt så är det så luddigt att jag äh, klandrade jag inte att gick det gick dig rakt förbi. <laughs> äh, jag, jag undrar som inte jag rent av zonade ut några gånger där dessutom i min förvirring och i det här bara att åh, vad är det här för film jag håller på att titta på jag tror jag skulle ha tagit en paus där. <laughs> Ja, förmodligen. Men så här är det ju då tydligen, vilket är det stora avslöjandet. Att eh, det här är jorden och den har gått under vid något tillfälle så att man har återgått till någon form av stenålder där människorna har blivit vilda igen. Men på den här lilla ön så finns alla de som överlevde katastrofen och fortfarande bibehåller den teknologin som man hade på den tiden. Sen är de väldigt få och väldigt sjukliga och inte särskilt ambitiösa längre för den stora atomkatastrofen sög tydligen all ambition ur de här människorna. Men de har ju då väldigt avancerad teknologi, laservapen, robotar, rymdskepp. Och ja, jag måste ju säga att det är väldigt svårt att försöka smälta en film som både innehåller människor och rymdskepp samtidigt. Ja, det var väl det jag hade problem med också när jag kom hit. Jag kan förstå att det finns det, det säkert många entusiaster som tycker att Men det är ju nu filmen blir som bäst för nu kommer det ju dessutom en massa laser in i bilden. Men jag blir ju bara än mer förvirrad av det istället och tycker att nej, alltså det här vet du tusan varför det passar in riktigt. Ja, egentligen passar det inte in alls. Och det är inte så att jag är emot konceptet. Tvärtom, jag älskar till exempel den gamla klassikern Apornas planet som mm. bygger mm. på ungefär samma idé- men man kunde ha gjort någonting som gjorde att man plockade upp små detaljer om att, men vänta nu här, de där bergen i bakgrunden, det ser ju ut som skyskrapor. Kan det verkligen vara det? Så kunde de ha gjort det snyggt med ljussättning och liknande, att man så antydningar men egentligen inte och så vidare och så vidare. Mm, mm. För då hade man ju hela tiden haft någonting som låg och gnagde i bakhuvudet att vänta nu här, är det här verkligen stenåldern eller vad tusan är det som händer? Och när det då avslöjas, ja det här är egentligen framtiden men allt har gått åt fanders och det här vi ser är spillrorna utav mänskligheten. Då hade jag ju lätt kunnat säga... Ah, ja, ja men det var därför vi fick antydningar om ditt och dat och så vidare och ja. så vidare. Mm. Men nej, de håller det verkligen till barbarfilmsnivå ända fram till att helt plötsligt så dyker det upp då rymdskepp som attackerar en liten by... Även om vi aldrig får se rymdskeppen i sig. Utan vi ser bara <laughs> lasrarna som kommer någonstans ifrån. Mm. Och där börjar man ju ana ugglor i mossen. Och det är lite sent att introducera sådana element för att det inte ska skavas. Så um, jag klandrar dig inte alls att du tycker att det är en lite för grov vändning att göra så där en timme in i filmen. Nej, jag blir nog faktiskt mest förbryllad av just när det kommer en massa laserskott som börjar vinna genom luften. Och att de då ska komma från rymdskepp. Som man ju inte får se. Det blir väldigt, väldigt smält och väldigt, väldigt konstigt. Så att jag satt verkligen där som ett frågetecken och tyckte det att vad exakt vad som hände nu egentligen? Jag orkar inte tänka. Jag vill bara se färdigt filmen. <laughs> <laughs> och här träffar ju Jor och hans vänner en hel del väldigt speciella karaktärer. Men jag måste säga att man hade nästan kunnat byta ut den ena med den andra för. De är så identiska, de har inga direkta karaktärsdrag som skiljer dem åt mer än att han är man, hon är kvinna. De säger ungefär samma saker och så vidare. Den mm. enda som särskiljer sig är deras ålderman som är en blind gubbe som går runt och spiller ur sig någon form av visdom. Jag vet inte riktigt om jag ska kalla det det. Det är en fruktansvärd massa svammel. Den enda karaktären här som verkligen gör ett intryck det är ju han som har tagit kontrollen över det här lilla samhället. Mm. En unddiktator som kallar sig. Overlord Ja, för det är ju mycket häftigare att bara ha en titel och inte ha något namn Jag menar, det, det om något säger ju inte bara vad man har för liksom, plats i samhället, utan det ingjuter ju också en viss respekt, skulle jag säga Så Overlord är ju jättehäftigt Det är precis som att Your inte skulle heta Your utan han skulle heta The Hunter from the Future istället <laughs> Hunter, Hunter, hur är läget? <laughs> Ja, men det skulle man ju faktiskt kunna heta det. Utan Hunter är ju ändå ett, ett namn, skulle jag säga. Så att det var jättepassande, tycker jag. Hunter Overlord Lord over Hunter. Ja, Jag hade nog hellre hett att hanter en Overlord för um, det saknas en viss nivå av självinsikt och distans i den ena. <här> ja, och det gör det ju. Och så säger det ju någonting om vad man ska vara för typ av karaktär också. För att heta Overlord det är kanske inte jättesnyggt och det kanske inte talar så himla väl om dig egentligen. Men här så etablerar det ju trots allt som sagt mer än bara. ...en person. Det etablerar ju... ...vem den här personen är och han säger ju... ...det själv också att han har ju som... ...ja, kontrollen... ...över allting som... ...som sker egentligen här på ön... ...och det är han som... ...ja, har just nu sett till så... ...att både Jor och... ...så småningom även Kala kommer dit... ...och han har ju verkligen de här klassiska... ...världshäravärdeplanerna... ...som man ju måste få se... ...i en sån här historia... Jo, men samtidigt är det ingen värd att ha herravälde över. Jag menar, det spillror av mänskligheten kvar som är på människonivå. Jag menar, det är inte direkt svårt att ta över det med laservapen och robotar, om vi säger så. <trycklig> Men han är ju inte direkt nöjd med det heller utan han ska ju ta det som finns och försöka göra om dem med sån här bioengineering och en massa sådant så att de kan bli ähm, ja, robothybrider av något slag. Äh, jag blev inte riktigt klok för de där planerna var verkligen över hela kartan. <laughs> ja, någon form av bättre ras eller någonting jag är, inte säker... jag är faktiskt inte säker på om man ville skapa en ny mänsklig ras eller om man ville ha sina robotar men han, jag vet inte, han kanske vill ha både kakan och äta den jag ger bort den och kräva den tillbaka och trycka den i ansiktet på någon. Ja. För som sagt, var overlord är verkligen över hela kartan när det gäller karaktärsdrag och ambitioner och så vidare- det känns som att de har tagit 20 års erfarenhet av olika superskorkar och försökt slå ihop att en, men glömt det viktigaste, det vill säga karaktären och ambitionen. <hör> För nu är det bara en undertyp som har underambitioner och djupare ska vi inte sjunka. Men vad han gör för handlingen är ju att äntligen berätta för Jor vem han är, varifrån han kommer och så vidare och så vidare. För han mm, kommer ju mm. från den här ön, det gör han ju. Och mm. alla på den här ön har ju tydligen såna här medaljonger av någon kuslig anledning. <laughs> <laughs> för de är ju tydligen någon slags apparat som dokumenterar allt som de gör. Alla de träffar och allt de läser och så vidare och så vidare. Mm, så de mm. sitter ju och läser av hela års liv på en tv-skärm helt plötsligt. Och jag tyckte att det var att dra det lite för långt. Ja. Att det var någon slags dokumentärdisk med information om vem han var och var han kom ifrån. Visst, för all del. Men att den har spelat in när han jagar och liknande... Det är lite för mycket science fiction till och med för mig. Jo men där finns ju någonting som jag tycker är en av väl många paralleller jag kan dra till Flash Gordon, Att där ligger han på en brits på någon form av sjuk labb. Och så får man se en massa av hans liv. Precis som att man även fick göra det i, i just Flash Gordon då med en av de karaktärerna där också. dr. Hans Sarkov. Så jag undrar om man har tittat lite grann på den och tyckt att jo, men det här vore väl häftigt att trycka in för att det såg ju så coolt ut där så det kan säkert vi också göra. Ja, jag vet ju inte vilken film som har inspirerats av vilken men äm, många av de där elementen är ju ganska klyschiga inom science fiction-genren så äm, det är ju inte så chockerande att de dyker upp på båda ställena om du frågar mig men... Som sagt var många av de här filmerna och berättelserna korsbefruktade ju varandra med att inspirera hit och inspirera dit och man lånade lite där och man stal lite där och man inspirerades av det och så vidare och så vidare. Så mm. Mm. jag är inte särskilt förvånad och det hör ju verkligen till tiden som filmen kommer ifrån. Men jag måste säga att för alla dess brister så är Flash Gordon flera gånger bättre gjord än vad den här är. Ja, jo, det är den ju på stora hela. Jag tycker att Flash Gordon faktiskt är en underhållande film. Och jag är fortfarande inte helt bestämmer för om det här ska klassas som underhållande eller om det bara ska klassas som att ja, det är helt enkelt dåligt och mediokert gjort en B-film. Men ja, Overlord som sagt vad ska, vad ska jag säga om honom? John Steiner som är den person som gör Overlord Är väl... Uh, nej, jag ska inte gå så långt som att säga att han är en behållning Tyvärr, jag kan inte göra det Han är också en av de som, som skådespelar över en hel del Och som ska vara den här riktigt ondsinta Och han går in för att vara ondsint Jag är bara inte så himla övertygad om att han verkligen är det Och att det verkligen är bra gjort Nej men det är ju som jag sa, de har tagit inspiration från en uppsjö av olika undingar och tyckt att om vi tar alla de här dragen och slår ihop då måste vi få en ultimat unding. Men grejen är den att om man ser till andra klassiska skurkar så har de fler karaktärsdrag. Titta bara på kejsare Ming, eller titta på Darth mm. Vader, eller mm. någon av de andra. Där är mer än bara önska. De har eh, intressen, de har ambitioner, de har egna tankar. Där finns någonting som ändå skvallrar om en mänsklighet som har förtvinat. Overlord har inget sånt. Han är bara en und diktator. Punkt. Mm. Det finns inte mer. Och det leder ju tyvärr till att hur ustigt det här skådespeleriet än är hur mycket John Steiner än försöker att antingen överspela eller spela seriöst så är det inget att spela för rollen är helt tumt på allt det som gör en karaktär intressant. Mm. Han är bara en seriedrag. Inget annat. Ja, tyvärr så. Jag drar bara en djup suck och så tycker jag att vi lämnar karaktärerna bakom oss för att istället då gå in på det visuella som vi ju har varit så mycket och nosat på sedan tidigare och som jag tror att vi kan säkert pressa ur lite till av också. <laughs> Ja, vi behöver inte gå så djupt in på kamerarbetet som är horribelt. <laughs> Där är ju ett par scener som är åtminstone kompetent filmat skulle jag vilja säga. Men de är så få och överväldigas väldigt fort av det väldigt primitiva kamerarbetet. Så att mm. eh, vi får ju mm. säga som så att eh, fotot i den här filmen är bedrövligt. Ja. Mm. Om någon hade sagt till mig att den här var filmad av ett gäng studenter som gjorde det som en kul grej på sin fritid Då hade jag applåderat och sagt Det här är ju faktiskt ganska kul gjort Det gör ingenting att det inte funkar hela vägen därför att det är inte proffs som har gjort det här Men så är det ju inte Utan det ska ju mm. föreställa att det är proffs som har gjort det här Eller som vi redan har antytt Folk som låtsas att de är proffs men inte har en mm. aning om vad de sysslar med Nej, jag tycker att det är verkligen gräsligt som sagt från allra första anblick, alltså från att vi ser Jorolla på och omkring där uppe till att han ska strida och fram till att de här klippen mellan olika scener som bara förvirrar snarare än att de berättar någonting, nej det, det är bedrövligt verkligen, det, det är det enda sättet att beskriva det på. Detsamma måste jag säga gäller rekvisitan för eh, det är inte mycket i den här filmen som känns helt övertygande. Bara de här kläderna som folk har på sig känns väldigt polyester om du frågar mig. <laughs> speciellt vissa kläder mer än andra. Men i synnerhet mot slutet när man ska se de här framtidsdirekterna eller vad nu ska kalla dem för- det är inte snyggt någonstans alltså de kläderna som alla de bär på sig som, som existerar runt omkring Overlord. Ja, utseendet på kläderna där får man ha vilka åsikter man vill om. Jag ser vissa likheter med andra filmer och tv-serier från den här tiden så att det var ju vad man trodde skulle vara framtidsutstyrslarna. Och det har vi ju lämnat bakom oss sedan länge, tacksamt nog, för eh, större axlar på kläder har jag aldrig sett. <laughs> verkligen inte. Och det är jag villig att acceptera som en fix idé man hade på 80-talet. Det var en vision då. Vi har andra visioner nu. Så är det ju bara. Allting utvecklas. Men mm. materialet gör ju att det inte känns äkta för fem öre för det ser verkligen ut som att de har köpt det på det absolut billigaste stället de har kunnat få tag på både tyg och fuskpäls för um, budgeten till den här filmen har inte varit stor och det märks. Det är ju samma sak med några av scenerna eller egentligen de flesta av scenerna när man befinner sig i någon form av by också men jag tycker den mest taffliga av byar det är inte den första utan istället den andra som man kommer till. Eh, partiet där man alldeles just innan drar iväg till den här ön. För då befinner man sig i någon form av fiskeby som ligger väldigt nära stranden. Och när, när man pekar åt det hållet när, när då Jorkala och Pag får träffa några människor som kommer därifrån och de pekar och, ja men vi bor här borta i, i vår by. Och så tänkte jag är det en by? Det är typ tre stycken människor som kan bo där max med tanke på hur det ser ut. Och överlag så så är det ju så med det mesta visuella- att det, det ser så otroligt sparsmakat ut helt enkelt. Ja, jag skulle nog vilja kalla den byn- för en klätterställning istället- <laughs> för eh, det är precis vad den liknar. Mm. Man kan bara se barn springa runt och leka där- men inte så mycket mer. Jag menar, jag har sett säsonger av Expedition Robinson- där de har byggt läger som har känts mer äkta- och stenåldersaktigt <laughs> än vad den här filmen oh. uppnår- och de har syftet att faktiskt försöka etablera en värld mm, expedition mm. Robinson-nissarna skulle bara försöka överleva i mm. allmänhet. Mm, precis på en väldigt kort period <laughs> här skulle vi ha ett samhälle ah, ja, och placeringen utav fiskebyn nära vattendraget är också ganska så konstigt för har ni hört talas om tidvatten som kommer och går. Mm. jag menar mm, ja. nu kan det ju vara så att tidvattnet är högt när vi ser det men jag hade ändå inte väl att ha byn fullt så nära vattnet, hur mycket fiskare jag än var. <går> <går> Nej, samma här också. Det är många konstiga beslut som är fattade verkligen i hur man har bara valt att smälla upp saker och ting med, med dekoren. Det är, jag tror inte att det ligger någon eftertanke där bakom heller, precis som med väldigt mycket annat i den här filmen. Ja, specialeffekterna till exempel för eh, det är skrattretande genom större delen av den här filmen. Mm. Och det kommer ändå från en kille som har en viss förkärlek till ganska taffliga praktiska effekter från en tid då eh, man inte alls hade utvecklat de här teknikerna men eh, man fortfarande hade en viss charm i dem. Mm. Mm. Här finns... Ingen skärm överhuvudtaget. Nej, tyvärr gör det inte det. Jag tycker ju också om praktiska effekter. Och jag vet att jag har berömt både den ena och den andra filmen från 80-talet. Just på grund av den här skärmen som jag älskar att se. Men, men nej, tyvärr. I den här filmen så finns det som ingenting som ser så här skärmigt budgeterat ut. Som har med den här tiden att göra. Utan det ser bara dåligt låg budget ut för att man inte har dels någon, några pengar att, att lägga på att det ska se bra ut men man verkar heller inte ha riktigt kunskapen om hur man ska göra saker rätt. Tyvärr inte för det är ingenting som är övertygande på minsta lilla vis dinosaurierna eller ödlevarelserna eller vad man nu vill kalla dem för ser extremt plastiga ut. Det går inte att ta dem på allvar för fem öre Tvärtom, när den kommer ryckigt fram mot någon så undrar jag varför de inte bara springer. Därför att den ser inte ut att kunna röra sig särskilt bra. Nej. Och att se då de här mycket taffliga effekterna tillsammans med Rebbe Browns äh, ja, akrobatik när han kastar sig <laughs> runt det ser bara så tragikomiskt ut att jag vet mm. inte riktigt vad jag ska tycka. Mm. Det finns en ambitionsnivå här när det gäller effekterna men jag måste säga att den kommer mycket senare när man hamnar på den här ön för äh, de futuristiska effekterna ser mycket bättre ut än vad dinosaurierna gör och alla andra effekter som har med grottfolken att göra. Men det säger å andra sidan inte så mycket eftersom att ribban är så fruktansvärt låg på de andra effekterna att de futuristiska måste inte anstränga sig så mycket för att vara bättre. <laughs> Nej, precis. Det är fortfarande en väldigt låg nivå där också. Det är bara det att i, I kontrast till hur dåligt allt annat är så ställer man det sida vid sida Då sticker ändå just den här science fiction biten ut lite grann åtminstone Och det ser ut som att man har haft bättre koll på bara vad man har gjort där Men det är som sagt inte en komplimang fortfarande från min sida och la du märke till hur Darth Vader som alla robotarna ser ut mm. i den här filmen. Jag tänkte på det direkt när man fick se delvis vem orlården var, eller rättare sagt att han existerar åtminstone, men bara som en sån här mystisk, väldigt skuggad man så att man inte kan se några ansiktsdrag och sådant. Och så glider det runt Ja, Personer och citationstecken, då i bakgrunden, som när man får se dem i ett sidoperspektiv, har en väldigt, väldigt suspekt design på sina hjälmar. <laughs> Då drog jag vissa paralleller och tänkte att, jaha, ska vi gå dit nu också? Mm, då vet jag vad jag har att förvänta mig. Men någonting som fascinerade mig enormt när det kom till den här designen, det var det att han har lyckats bygga robotar som är nästan till perfekta humanoider när det gäller ben och armar och huvud och allting. Men så har han tydligen inte budget att göra två händer utan han har bara byggt en hand. Och så är andra handen ersatt med någon slags konstig gripklo. <laughs> ja, och jag tycker inte att den där gripklon verkar vara praktisk överhuvudtaget. Alltså när de sträcker fram något form av, jag vet inte om det ska föreställa ett lagringsutrymme på den här tiden. Jag misstänker det. Men när man i alla fall sträcker över en sån till den roboten som ska ta emot det med sin fruktansvärt klumpiga gripklo så tänker jag, han <laughs> kommer jag sönder det där innan han har gått iväg med den. <laughs> jo, men det är ju för att det ska se sådär uh, omänskligt ut. Det är en gripklo, det är inte en hand. Det är mm. en konstig slitning där som jag inte tycker håller. Jag, jag tycker snarare det ser ut som att han fick slut på delar och satte ihop bara det som han hade liggande någonstans. <laughs> och taffligt är väl ordet som på något sätt får summera alla specialeffekter i den här filmen för... Uh, det är tyvärr inte så mycket mer att säga. Och jag skulle väl kunna säga samma sak om musiken om vi bara snabbt ska också gå vidare på det här med hur, hur ljudet är. Vi har ju nämnt den här väldigt episka lilla trudelutten eller det här ljudspåret som spelas både i början av filmen men också med jämna mellanrum när man just vill försöka höja pulsen. Och det är väl det enda som, som jag tycker kan vara kul att lyssna på. Men i övrigt så tycker jag att musiken är extremt dålig och opassande. Alltså jag vet inte riktigt vem som har skrivit det här. Men jag hoppas att den människan aldrig mer gjorde filmmusik åtminstone. För jag vill helst inte behöva höra någonting av det. Ja, jag måste ju erkänna att förutom det här titelspåret så lägger jag inte märke till musiken överhuvudtaget. Jag vet inte om det är min hjärna som bara försöker filtrera bort någonting som är helt groteskt. Eller om det bara helt enkelt inte lämnar något intryck på mig. För eh, om jag sitter och försöker minnas någon av trodde förutom det stora huvudtemat så... Jag är helt blank, det är bara ett stort mörker <laughs> Ja, det, det mörket önskar jag också Att jag kunde bara få insvepa siffror Som sagt, det, det är inte bra gjort Och jag önskar också att jag bara kunde glömma Både musiken och det visuella Och historien överlag i den här filmen Jo, men om du tar och summerar filmen först så får du gärna lov att glömma den därefter. Ja, men då tar jag väldigt gärna den chansen så fort jag kan. <laughs> och så inleder jag med Ack och V. Alltså, You're the Hunter from the Future. Den är för mig bara förvirring. Jag blir aldrig riktigt klok på historien. Och jag blir ibland nästan åksjuk av kamerahanteringen. Om inte annat så lyckas den få mig att bli ännu mer förbryllad över det som sker just där och då när det klipps mellan scener som jag inte kan sammankoppla. Vidare så är ju skådespelandet ingenting alls att hänga i julgranen och detsamma gäller även dialogen och de här karaktärerna som för det mesta är väldigt trasiga och väldigt papperstunna och som bara kastas hejvilt från att göra en sak till en annan. Den enda ljusglimten som ändå finns här det är väl att det är så mycket som går att skratta åt tack och lov men jag gråter ju andra sidan lika ofta och det är inte av skratt omgångarna de det du sa om att det visuella är taffligt ja det visuella är taffligt jag tycker att hela den här Filmen är tafflig och därför är frågan om George the Hunter from the Future inte ska få stanna där i framtiden dit han har åkt iväg med sitt rymdskepp för jag tror att jag står kvar här på stranden och vinkar av honom och så får det vara bra så. Ja, jag får ju känna att jag håller med dig till punkt och prickar. Det, det är inte mycket här som stämmer. Kamerarbetet är som du säger horribelt och man blir verkligen sjuk i tv-soffan när man sitter och tittar på den. Skådespeleriet är obefintligt i de flesta fallen eller okej okay i de absolut bästa. Effekterna är horribla, taffliga och skrattretande och det är historien också. Den enda lilla behållningen jag kan tycka att det finns i den här filmen Det är att den är fruktansvärt rolig att sitta och skratta rått åt Så jag kan tänka mig att se den igen i ett riktigt gott sällskap Där vi verkligen känner för att slita sönder en film i stycken För då kommer vi att ha en hel del att sätta tänderna i här Men som rent tittande. nej jag kan inte rekommendera den här filmen den har inte den där lilla speciella charmen som gör att eh, det dåliga går hela varvet runt och blir bra. Tyvärr, för jag hade gärna sett att den hade haft de egenskaperna. Det hade varit jätteroligt att ha ännu en film i den där listan av fullständiga katastrofer som man bara älskar att titta på. Det här är en film som man kan undra om den borde ha gjorts därför att den har ju inga andra kvaliteter över sig än att vara hackkyckling- och det gör nästan lite ont att erkänna. <laughs> ja, jo. Lite sorgligt är det ju. Det är verkligen inte verkligen inte smickrande och verkligen inte vackert. Och frågan är om jag föreslår det här som en film jag ska se med mina vänner någon gång. Att ja, men den här är dålig och den har sina komiska sätt att vara dålig på. Så då undrar jag om jag inte kommer att bli ordentligt utbuad efteråt- och ta sig från all rätt att föreslå dåliga filmer i framtiden. Det är ju alltid en risk man tar när man sätter sig och ska titta på något sånt här. Ibland har man en episk upplevelse framför sig- och ibland har man någonting som man mer eller mindre önskar att man aldrig såg mm. men med erfarenheter blir man ju rikare och av den här filmen har vi ju blivit en hel del erfarenhet och rikare åtminstone hur man inte ska göra saker och ting <laughs> nej verkligen den här, att, den här kommer helt enkelt att refereras till, det har jag en kraftig känsla av men det kommer ju inte refereras till som någonting gott, verkligen inte men då tycker jag att vi lämnar skräpet bakom oss och blickar framåt istället. Även om vi tänker hoppa ännu längre bak i tiden och ska sätta tänderna i en riktig amerikansk filmklassiker. Ja, jag skulle rent se att den är en, en, en kultklassiker med tanke på vad den har lämnat för intryck på filmskapare sedan dess. Ja, den verkar ju ha lämnat väldigt tydliga spår efter sig i den amerikanska filmindustrin. Så jag ser fram emot att få djupdyka in i den här och ta del av den här mysfaktorn. Och vid den här tiden på året kan lite mysfaktor vara precis det man är ute efter. <laughs> ja, det tror jag passar alldeles utmärkt för såväl oss som våra kära lyssnare. Men... Ehm...